Városi dilemmá. Műhely beszélgetések a városról a városi épül! Köszöntőnöket! Kunzsa Gábor! Bányai Géza. És Szabó Béla István. Aki a vendégünk ma, hisz a témánk az ökológia, mert ma a civil rádióban az ökológia napja van, a környezetvédelem napja, és a mi műsorunk is ezt a témát választotta. Egyébként nem először, <tos> nem sokat szóra, hisz a nagyvárosi dilemmákban az egyik dilemmánk az, hogy milyen fenntartható-e a városi lét, és a fenntarthatóság pedig legalább fele részben környezetvédelmi kérdés. Igen, ebbe, a, ehhez azt kapcsolódnék konkrétan, hogy a fenntetető fejlődés. Ez már többé húsz éve, hát, forgó kifejezés, és a butland jelentés óta ö, szeretnek is rá hivatkozni. De nem sokan tudjuk, hogy mit is jelent ez. Illetve hát van, aki úgy gondolja, hogy ő tudja, de hát, hát valójában kiderül, hogy nem egészen biztos, hogy tudja. Ö, most aktualitása is van a dolognak, mert Magyarországon ö, előkészítés alatt van egy fenntartató fejlődési stratégia, amit a kormány fog a közeljövőben a osztálygyűjés elé terjeszteni amelyikben Magyarországnak az ezirányú, hát elkötelezettségét e és céljait fogják rögzíteni. Hát más kérdés, hogy ezt a valóságos folyamatokat mennyiben fogja Hát itt én szerintem ez az alaptörvényhez tartozó kérdés, hiszen abban van egy néhány mondat arról, hogy, hogy fenntarthatónak kéne lennie az államnak, és itt nagyon érdekes, és talán ez a stratégia is legtöbbször, mintha nem is használna a fenntartható fejlődés, hanem maga a fenntarthatóság kifejezést, ami korrektebb. És ez a fenntartható fejlődés, ez részben egy elorzott kifejezés, főleg a gazdasági szakemberek. A fenntartható, mit tudom én, pénzügyi fejlődés a, a fogalmaira, vagy fenntartható gazdasági fejlődés, vagy gyarapodás, a többi fogalmaira próbálják rá ami az egésznek a meghamisítása. Hisz a fejlődés itt nem ö, olyan értelemben értendő a fenntarthatóságnál, mint, ö, mint hogy mondjuk egy, mit tudom én, egy vállalkozás egyik évről a másik évre gyarapszik, és, és terjed, és minél több, mondjuk egy elsagyagot használ föl, hanem az evolúció szó a helyes, tehát van a természetnek, a világnak egy természetes evolúciója, fejlődése, ahol a dolgok a maguk természetes rendes szerint változnak és alakulnak át, és a fenntartatóság azt jelenti, hogy mi ebbe a fejlődési rendbe, természetes fejlődési rendbe próbálunk igazodni, vagy vissza hát nem mondom, hogy visszalépni, mert ezen visszalépés ez egy nagyon intelligens tevékenység, de végig csak visszatérni a természet rendjébe, amiből jó régen az emberiség kilépett, és azt lehet mondani, hogy már a Elítottunk oda, hogy, hogy a, nem csak a saját civilizációs létét fenyegeti, hanem a föld ökológiai egyensúlyát is, ez a tulajdonképpen hangyányi népesség, ami a, a, a föld, hisz az olyan körülbelül az emberiség szerintem, mint egy hangyabból egy erdőben, mégis képes ezt az erdőt tönkretenni, megváltoztatni, és, és olyan, hogy mondjam, irányba vinni, ami nem a természet által tervezett. Dolog. Tehát a lényeg az, hogy a fejlődés szót egyre kevésbé szeretjük használni a fenntarthatóságról kapcsolatban. Inkább beszéljünk csak fenntarthatóságról. Ez még ide, hogy van, <hül> 40 éve, hogy a figyelmünket fölhívták arra, hogy ha az e tovább van, nem lesz jó vége. Egészen konkrétan a dómbai klub jelentéseire <hül> gondolok, ahol a pecsei kezemélyezésre egymás után készültek ezek a világmodellek. A legelső éppen 40 évvel ezelőtt és hát persze pro-contra viták folytak ezeken, itt még ellenmodellek is készültek, de a lényegük azok, ezeknek az, hogy felhívták a figyelmet a fenntart hatatlan fejlődésünkre, amiben valójában élünk. És, és kimutatták azt is, hogy milyen következménye lesznek ennek. Elég riasztóak ezek a képek, ö, és ö, hát most 40 év elteltével Deniz Médovsz, aki az első ilyen modell készítette, még fiatal emberként és még mindig aktív professzorként Magyarországon látogatott, és előadást adott a Kormányon a és utána egy újságíró megkérdezte. Hát kérdezett a sok mindent, és többek a végén megkérdezte, hogy ön szerint fenntartható ez a feldődés, és akkor csönd volt, darabig gondolkozott, és azt mondta, hogy nem. No, én nagyon örülök, hogy fogalmi kérdéssel kell kezdenünk, Ugye megengeditek, hogy radikális legyek, és provokatív, szerintem egy óriási baj van. Amikor fej fenntartható fejlődésről beszélünk, és akkor is, amikor környezetvédelemről beszélünk. Valójában ezek hamis kifejezések az én, én értelmezésem szerint. Kezdjük az utóbbival. Mi az, hogy környezetvédelem? Mihez képest van, létezik egy környezet? Hát nyilvánvaló, egy bizonyos uh, rejtett felosztás szerint van az ember, és van a környezete. Most, amikor a környezetvédelemről beszélünk, akkor az az ember által tönkretett uh, embervilág mellett lévő egyébként a természetességet uh, valahogy tükröző környezetet kell valamitől megvédeni. Szerintem ez a kettősség nincsen, egyetlen egy világ van, nincsen környezet és nincsen olyan, ami a környezethez viszonyul, hanem van egy világ. Most ez a világ uh, változik, fejlődik, uh, ki mit szeret mondani. A változás az kétségtelen. Na most a mostani fejlődés, amiben vagyunk, a mostani változássorozat, amiben vagyunk, ez az egész világnak a változása, tehát a környezetnek a változása is. Nem a környezetet kell megváltoztatni, nem az embereket kell megváltoztatni, a világot kell megváltoztatni. Nem állítható, egy pillanat, nem állítható, hogy ez a... Ez a különbségtételne lenne káros. Én szerintem az. Amikor környezetvédelemről beszélünk, akkor a mai ö, csendes és mondott közmegegyezés szerint, akkor azt mondjuk, hogy van egyfajta világ, ami hát olyan, amilyen, és van egy másik világ, ami e szerint változtatható. Tehát ehhez képest változtató, folyik egy fejlődés, és akkor majd a környezetet védelem által hát alakítjuk hozzá. Ez egy abszolút rossz felfogás. A másik a fenntartható fejlődés, ami amúgy is egy nagyon rossz magyar fordítás. Annak idején 20 éve még itt környezetvédő barátainkkal beszélgettünk arról, hogy hát ez nem egy, nem, egy rossz, rossz magyar kifejezés egyszerűen, egy rossz fordítás az angola eredetiből. Ez azt mondja, hogy létezik valamilyen fejlődés, ami most káros irányba megy, de létezik ennek egy olyan változata, ami, ami hát elfogadható. Tehát fogadjuk azt el, hogy mondjuk legyenek autók, de ne fogadjuk el, hogy millió számra özönölnek be a városokba, és lassan a város legfőbb szervező eleme az a, a gépesített közlekedés lesz, és az urbanisztika, vagy nem az urbanisztika, hanem maga az Urvsz, város, az úgy alakul, ahogy az autók alakítják. Hogyha ezt megváltoztatjuk, hogyha nem fogadjuk el annyira az autózás mindenhatóságát, csak egy kicsivel kevésbé, akkor jobb lesz a dolog, nem így van. Környezet sem létezik, a környezetnek a része az ember. Ilyenkor szokták fölózni a gáját, meg az ősanyát, meg és a többi, és a többi. Amit meg én nem tudok elfogadni, azaz tudnék semmi baj nincsen az ég egyet, a világ, elpusztítjuk a világot. Hát nem pusztítjuk el a világot, könyörgöm, menjenek ki valahova, nézzenek meg a föltani rétegeket, hegyek keletkeznek 50 év, 50 millió év múlva, lehet, hogy az egész emberiség és emberi civilizáció nincsen, de helyette ezek a geológiai erők majd szépen rendbe hozzák a bolygót, mi meg aztán vakarhatjuk a fejünket, ami akkor már természetesen nem lesz. Úgyhogy itt semmi gond nincsen a világgal, velünk van a gond az emberekkel, és én a, egy ilyen antropológiai világképet szeretek látni, az emberi életet és az emberi élet minőségét kell megjavítani, amit hol környezetvédelemnek, hol fenntartható fejlődésnek, hol, mit tudom én, humanizmusnak, de hogy rengeteg, világ és egyházi meghatározása van ennek nevez és hát ezt, ezt, ezt azért fontos megtenni ezt a különbséget, hogy nem rajtunk kívülálló dolgoknak a szabályozásáról van szóval a természetről hanem az ön szabályozásról az emberiség önszabályozásáról. van szó vagy kell, hogy legyen ha ide had, szed, mondjak amit, nagyon szimpatikus volt, amit Szabó Béla István fölhozott, valóban én is nem véletlenül említettem azt, hogy a fenntartatosság kapcsán a környezetvédelem az maximum a felét teszi ki a, a kérdésnek, hiszen a másik fele az, az valóban nem arról szól, ami körülöttünk van, hanem arról szól, ami bennünk van. Elsősorban, ami a tudatunkban van, az elképzeléseinkben, a gond Úgyhogy, és az a világ is, amiről beszélünk, amire hát végül is te is ö, utaltál, az a világ az a mi világunk, hisz valóban azt kell mondani, hogy, hogy nem is kell még kozmikus távolatba sem ö, eltávolodnunk a, a földünktől ahhoz, hogy, hogy az embernek közömbös legyen, hogy mi folyik. Ez olyan, mintha egy, egy kémcsőben, egy reakció végbe megy. A laboratóriumban az valami kevés befolyással van a körülötte állókra, akik megfigyelik ezt, vagy pláne arra, aki három szobával arrébb van. Hát a világot nem nagyon befolyásolja az, ami a földön történik. Sőt, bizonyos tekintetben ez is egyfajta, mint ahogy a kémiai reakció, ennél ugyan bonyolultabb, de egyfajta természetes változás, amiben az emberi tudatos tevékenység is tényezőként számításba vehető, és egyébként ennek is ma már van tudománya, rendszergondolkodásba és a pszichológiába van egy nagyon erős kapcsolat. Úgyhogy ez a dolog ha azt mondjuk, hogy a világ, akkor valóban helyesebb azt mondjuk, hogy a mi világunk, amit én látok kifelé az én világom, és ezt veszélyeztetjük a saját magunk tevékenységével. És a, a, ahogy miért nem fenntartható valami, avagy, és mitől fejlődés arra, ezt személytött egy, egy nagyon egyszerű példa, hogy egy, egy csecsemőből fejlődik a gyerek, egy, egy kamasz, fe, fiatal, egy középkorú és egy öreg ember. Ha ezt egy ideális fejlődésnek tekintjük, hogy ez mindenképpen fejlődés. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy nem fejlődés, mert az állandó változás az, az jelen van, és minden sejtjében kicserélődve, egy egészen másfajta hát lényé változik életszakaszokra oszthatóan a, az ember, és persze minden más élőlény is, de mondjuk az embernél érezzük ennek a súlyát. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy mi történik akkor, ha ez a fejlődés megzavar, megzavarja valami. Például megzavarja a drog. Vagy például megzavarja az, hogy a gyermek a tévé előtt tölti a gyermekkorát, és, és se nem mozog, se nem olvas, se nem megy a barátai közé, mi lesz belőle. És látjuk azt, hogy egy torz, pszikomú, torz, fizikai fölépítésű valaki lesz, ha összehasonlítjuk azzal, aki úgymond a természetes, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy bizonyos tekintben egy hagyományosabb ö, ö, életutat élheti, amit a világ egyes részein még azért többé-kevésbé igyekeznek az emberek föntartani, és másképpen fejlődik ki a jelleme, más, milyen lesz a gondolkodása, meg lehet, nem sajátítja el azt a fajta talpraesettséget, a bátorságot, az önfegyelmet, a, a, a betegségekkel való ellenállás, ugye tipikus dolog az, hogy a városi, ember, az például allergiás mindenre. Uh -huh. ugye? És ebben benne van az, hogy azért, mert ez a fejlődés, ez meg van zavarva. Ugye? Ennek, ennek a fejlődésnek a során olyan életmódot él az a fejlődő egyén, gyermek, ugye ebben az esetben nem is a saját maga elképzelése miatt, hanem ahogy amivel a szülei és a, a, a társadalom őt ö, ö, körülveszi, hogy például olyan ételeket fogyaszt, olyan helyen tölti az életét, hogy mondjuk biztos, hogy beteg lesz. Mert a szervezet, az emberi szervezet egyszerűen nem alkalmas arra, hogy mondjuk egy bizonyos egyoldalú terhelést sokáig ö, bírjon, és arra betegséggel vagy torzulással fog ö, ö, ö, válaszolni, mint mondjuk egy gerinc betegség esetében, ugye báros ember állandóan ül, tévé előtt ított, és a végén csodálkozik, hogy fáj a háta, és bármelyik gerinc orvos megmondja, hogy az egyoldalú terhelés, ami a helytelen mondjuk ülésből és mozgásból stb. fakad, az torzulást fog hozni néhány év alatt. És ez társadalmi szinten, vagy hát ilyen tulajdonképpen ö, ha az egész valóban, az egész ö, ö, hát mondjuk úgy, hogy az emberi világot és a, a földet együtt tekintjük, ami a Budapest, illetve a római klubnak, nem véletlen mondom a Budapest klubot, hisz László Ervin a Orlia a, a Petsenynek egy ö, ö, szintén közvetlen munkatársa volt, és a második jelentése a, a római klubnak abban ő is résztvevő volt. És, és, a, és a mai napig ö, harcosa annak, hogy az emberek gondolkozzanak másképpen, pont azért, hogy ez a nem fenntartható ö, ö, életmód ebbe, ebbe hozzanak változást, és ő, ha nagyon hangsúlyoz, és ezzel milyen egyet lehet érteni, hogy ennek a változásnak a saját ö, gondolkodásunkban kell bekövetkeznie, és ö, persze itt rögtön előkelő, hogy akkor egy törvény az mennyiben segíti ezt nyilván kell, hogy segítse, hisz ha nincsenek olyan, még törvények sem, amik erre fölhívák a figyelmet, akkor nagyon nehéz lesz a köztudat be bevédni. Engedelmet, de itt megint egy kicsit vitatkozom a világgal. Igen, igen. Az egyik az, hogy, hogy egy dolgot vegyünk tudomásul. Én nagyon szeretek tévét nézni, meg mindenféle mozgó képet, elég sokat nézel. Két élményemet mondom el az egyik élménye az az volt, hogy a, a sarkvidékek élétéről volt valamelyik csatornán egy film, ahol bemutattak egy, egy rövid felvételt arról, hogy a karcárnyú delfinek, ez egy ragadozó faj, a legnagyobb delfinfaj, ott a fókákat meg a pingvineket teszi a déli sark környéken, hogy milyen, milyen remek együttműködéssel vadászta le a fókákat a jégtábláról. Ami teljesen új volt, ezt a kutatók nem ismerték. Valamint ugyanennek a filmnek egy másik részlete volt, amit szintén egyszerűen nem ismertünk, hogy a déli sark alatt az állandó jégről beszélek, ott van egy állandó jégréteg az egyébként kontinens mellett, és nem arra gondolok, ami hol van, hol nincs, tehát a téli-nyári változása kialakult egy rendkívül érdekes ökológiai rendszisztéma és majd akkor az ökológiáról is beszéljünk, Gábor tevetettet föl. Ezeket én nem ismertem volna meg, hogyha nincs elektromosság, nincs televízió, nincsen olyan utazási lehetőség, nincsenek képrögzítések, és a többi, és a többi, és a többi. Ez az én tudatomból, emberi tudatomból, a személyes tudatomból, ez hiányzott volna. A másik, amit... Én... Egy picit vizetúzhatom? hogy De azért ö, azt a következtetést, amit ebből most lehozol, mert láttál egy példát azt ö, más példából, a, a saját ö, környezetedből vett példával is megtudtad volna szerzett, eljutottál volna hasonló gondolkozásra, hiszen a gondolkodás igénye ebben a tekintetben már ott volt. Persze, persze. Na most ö, mindjárt ezt is ezt ezen az ágon, ez nagyon fontos, hogy az ember mit lát, mit hal, mit vesz magába, és milyen szívvel és észel fogadja be őket. Ez egy alapvető dolog. Ö, a másik az ö, ö, egy etnológusnak a Hoppámiá egész pontosan szintén egy tévés beszélgetésben volt, aki azt mondta, hogy álljunk meg egy pillanatra, Elmondta, hogy itt egy stúdióban vagyunk, ahogy mi is egy mikrofonba beszélünk, égnek a lámpák, és milyen jó, hogy a fejünk fölött most már nem ezek a fogyasztási izzók vannak, hanem energiatakarékos. Hogy is évják ezeket? Nem is tudom. Látom. Le Led, ledizók vannak, ledizók ezek vannak. Ilyen kis, szp, milyen ilyen kis halogén izék, ezek a fél, út. fél igen, igen, a fél úton vannak, energiatakarékusak mindenképpen. És Hoppá, hívta fel a figyelmet, hogy az emberiségnek, nevezett masszának a 70%-a mai napon. Van, akit a számokkal jobban foglalkozott, most 7 milliárdon vagyunk a Földön, ennek a 70 a olyan körülmények között él, ami az alapvető civilizációs szükségleteknek, nem felel meg szükségletek, nem felel meg figyelem, ez is provokáció, hogy vajon kellenek -e ezek a dolgok. Nincs tiszta víz, vagy nehezen elérhető, annyira lekötőket a létfenntartás, hogy egyéb dologgal nagyon kevéssé tudnak foglalkozni, a világismeretük rendkívül szűkös, Fogalmuk sincs, hogy egyáltalán szárnyú delfin létezik, mondjuk Kína közepén, vagy, vagy Kamcsatkában. De nem nagyobb baj szerintem, legalábbis, hogy nem az a baj szerintem, hogy a szárnyú, szárnyú delfinről nem tudnak semmit, hanem az a nagyobb baj, hogy az ő nyomorú sorsuk, amennyiben az nyomorú, abban a jólétben élők keze mélyen benne van. Akarva, akaratlanul. Igen, ő, tehát nem ez Mint egy ezt. gonosz tevőnek a keze, hanem mint egy, mint egy önfelett ö, valakinek a keze, aki azt se tudja, mit csinál jószerűen. Igazad van, ez is legyen egy szál, amin, amin haladunk. Ja, most én ezzel szemben 30%-ot állítom, aki ö, 78 tévét nézhet, ö, ö, 50 ezer rádiót hallgatott, persze csak a civil rádiót érdemes, vagy leginkább csak azt, kedves hallgatók, ami Magyarország legjobb rádiója, mint tudjuk. Ezt mondják el másnak is. Így van, Igen. így van. E, a lényege e, ennek a dolognak az, hogy vajon a, ezek az e, ezeknek a nagy többsége, akik elektromosságot használják, digitalizációs paradicsom izeit e, e, e, nyalogatják, stb. stb., ezek vajon tényleg többet tudnak-e a világról, mint akik. akik e, mondjuk Ganaszánok is valahol ott érnek a, a, a kelet-szibériai tajgeövezet határán. Hát szóval ez egy nagy kérdés, ez egy nagy kérdés. Én azt hiszem, hogy nem, és ez a manipulációnak a következménye. Tudni, ezek az eszközök, amik, amiket mi is használunk, mi, mi például aktívan itt a mikrofon mellett, ezek határoznak meg nagyon erősen egy világképet. Most ennek a világképnek, és ezt, ezt egész egyszerűen én fogyasztói társadalomnak nevezem, vagy egy, ebbe az őrült pörgésbe, vagy centrifugába belejtett emberek e, e, rossz kipárlásának, ahogy ott forognak benne, rossz nedveik jönnek elő. Sőtel, keserű levőkben. Keserű levők, tökéletes, nagyon jó, Gábor, nagyon jó, így van. Itt, itt láttam én a fő gondot. Tehát nehéz mondjuk a, ennek a előbb emlegetett 70% nagy részének antropológiai világképekről magyarázni, mert van egyszerűen egy kommunikációs valahoz, hogy én ezt elmagyarázzam valakinek, ahhoz akár több év kellene, ugyanúgy, ahogy nekem több év kellene ahhoz, hogy mondjuk megértsem a a, a, a sziviriai talgán élő emberek e, teljes világát. Mert az, az egyébként bonyolultabb világ szintén, csak másképpen bonyolult. Egy olyan Patusa szeretnék feljelni a figyelmet, hogy a igények és a jólét összefüggése. Tehát e, felszínesen nézve a dolgot, gondolhatnánk azt, hogy minél többet fogyasztunk, annál jobban érezzük magunkat. De hát ez nem így van, mint tudjuk. Sőt, tudhatjuk azt is, hogy az ilyen nagyon gazdag emberek azok kifejezetten rettegnek a vagyonok elvesztésétől, kőfalak mögé magukat, bodyguard meg minden. Szóval, és pénzeket költenek a biztonságukra. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ők jobban nézik magukat, mint egy egyszerűbb körülmények között élő ember. Tehát ugye ez a 70-30, amit elmondtál, hogy a 30 aznak havály van, mert hogy a 77 tévéje van, nem biztos, hogy annyira jobban nézi magát az a 30, mint az a másik 70, ami... Természetesen nem akarom azt mondani, hogy akkor most menjünk vissza, mi a természetet és ígyünk úgy, mint ő, ők, de nagyon emberi életet lehet élni egyszerű körülmények között, és nagyon embertelen életet lehet élni ilyen művi körülmények között. És ez a fölpörgetett, mesterségesen fölpörgetett fogyasztói társadalom, ami az üzlet céljai szolgája, ez olyan igényeket kelt fel, amely nem is létezett volna, nem is tudtak volna az emberek ezekről a dolgokról, de fölkettik rá az igényt, és akkor persze boldog attól, hogyha megszerezte legújabb típusú, nem tudom micsodát, ke ketyerét. És, és, és, de meddig boldog? Hát mind a gyerek a játékával. Kb. addig boldog vele, majd utána már egy újabb valami kell neki, és, és ezáltal tulajdonképpen be van kódolva a rendszerbe az elégedetlenség óriási fogyasztás és óriási anyag és felhasználás mellett. Tehát tulajdonképpen az egész rendszerben, van, a szemléletben van a hiba az emberek agyába táplált fogyasztói szemléletre, ami első helyre teszi ezeket a, a, a szándékokat, hogy, hogy lehessen mindig többet fogyasztani, és attól azt gondolja, hogy ő boldogabbá fog válni. De közben úgy látom, hogy van egy... Van egy telefonálunk? Telefonálunk, igen. De nekem is van még egy az mindig fontosabb. Elméletet. Jó, Jó napot kívánok! kívánok. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Engedjék meg, hogy inkognitóban maradjak, sáját. mert a hangomat ismeri a civil rádió minden hallgatója. Tiszteletem önöknek, hozzá csatlakoznék a témához. Pláton filozófiája. Ismerik azt a híres szállóigét, gondolom, hogy még borsón is szépet álmodok. Vagy álmodom. Tehát a lényeg, ahogy átéljük a... Az életünket belül van, az agyunkban, a szívünkben. Meg hát ott van szennel, egszöpére a kis herceg, ugye, hogy jól csak a szívével lát az ember. És a harmadik indok, a Csortos Gyula, az a régi híres színész, játszott egy filmben. A, a szerző nem jut eszembe. A film címe röviden az volt, hogy melyiket a kilenc közül. Kilenc gyermeke volt egy nagyon szegény embernek, aki albérletben lakott egy dúsgazdag, több milliárdos vagyonnal rendelkező gazdag bunnál, az karácsony este lejött, és azt kérte, hogy egy gyermeket adjon neki örökbe a kilenc közül. Emlékeznek erre a figyelmet? Igen, én adtam. Igen. Oké, okay. tehát belül a szeretet, amit átélünk. És a harmadik, nem, ez van a negyedik indoklásom, amivel önöket szeretném megerősíteni, hogy bátran tessenek, csak tovább ugyanezeket az elveket, amit itt elmondtak hirdetni, mert nagyon fontos, hogy hiába habzsolja valaki a termékeket, stágyakat, vagy netán van olyan, aki a rohan mindegy egy ámokfutó egyik színházból be a másikba ki moziról mozidal, gyűjti és a szíve az, hogy mondjam önnek, az egész élete egy ámokfutás volt, sajnos, mert a gyerekkorában ezt látta az anyjától, tehát ez a modell volt előtte. Na most a szíve tönkre ment és kórházban van, és azt mondja még most is, hogy az utolsó leheletéig ő kergetni fogja a pillanat gyönyörét, hogy ő jól érezze magát neki, csak ez az egy fontos. Hát ez az ember... Én nem fűzek hozzá kommentárt. Hát így érte le az életét, és hova jutott? Sehova. Tehát a belső, hogy mondjam, ahogy önök mondták, én ugyanazt vallom, csak most ideges vagyok, mert nem szeretek rádióban beszélni. Tehát, amit önök mondanak, ahogy átéljük, a család, a szeretet, és ami szívből jön, ami igazi, nem hamis... Nem talmi, mert minden, amit a tévé hirdet meg reklámoz, kérem, az szemfényvesztés. Hát ennyit elnézést, ha hosszú volt Nem, a Nagyon beszél. jó hát, volt, hogy Köszönjük szépen. Ezt, köszönjük Köszönöm szépen. szépen. Isten áldja köszönjük önöket. Köszönjük. Minden köszönjük. jót. Viszal. Engedem neked csak egy fél mondatot, egy mondatot teszek hozzá, Gőtéjét, aki azt mondta, hogy mi lehet fontosabb egy napnál. Hát igen, mi lehet? Na, a hallgatónk által felvetett gondolatokhoz, ugye ez a, hogy most járok a színháza a mozikba, maga a kifejezés, amit alkalmaznak erre, hogy szórakozás, szórakoztatóippa, szórakoztatás, ez nézzük csak meg a, a szavak jelentését, azt jelenti, hogy szétszórt, távárják. ha valaki szórakozott, az szétszórt, ugye? Tehát, a szórakozik, az, az szétszoltál válik, hogyha ezen a szinten ö, fogyasztója még a kulturális ö, termékeknek is. Tehát, hogy ilyen szinten ö, tehát nem a kata is keresi, nem a, a, a megújulás, vagy ne, ne, nem a megvilágosodást, ugye, ezekben, ö, vagy valamiféle tanulságot, hanem tényleg a pillanat gyönyörre szerint szórakoztatta magát, és, és rendesen szétszoltál is válik, és és emberek tömegei úgy elégednek meg ezzel a szinttel, mert ezt kapták mintaként, mint ebben a történetben is, ugye a saját szüleiktől, hogy hát mindenki egy csinál, akkor én ezt csinálom, és akkor még ennek is adtam egyet. És, és ez, ez egy ilyen, a nekünk átolódott áfium, nem tudok más mondani, ez egy áfium, ami, amivel minket hűítenek, hogy addig se foglalkozunk mással. Tehát ez ugyancsak a folyosztatás tartozik. Én uh, szeretnék egy kicsit visszakanyarodni oda, amit tulajdonképpen a betelefonálunk uh, a saját szavaival is uh, bizonyított, és amivel én uh, a ti szavaitokhoz uh, szerettem volna már régebben kapcsolódni, és ez pedig az, hogy uh, ha van egy olyan fajta érték, amit az ember magával visz egy gondolkodási érték, akkor ez anélkül, hogy túl sok példát kelljen látni a világban, tehát nem kell látni a delfineket és a nem tudom milyen exotikus dolgokat, amik egyébként nem baj, hogy látunk, tehát azért tegyük hozzá, hogy mi nem, nem az a baj, hogy a jegesmedvékről filmeket csinálnak, hisz az a filmeknek mondjuk egy százaléka, és, és bőven belefér abba, hogy, hogy legyenek ilyen filmek. De tulajdonképpen nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy vajon, Létezik-e az az erős szellemi ö, kultúra, amelyik ö, anélkül, hogy tudományosan elemeznénk a világot, mégis ugyanarra a következtetése jut, mint amire ma a tudósok jutnak. Mert miért kellett a, a tudósoknak ö, a római klubba és, és más műhelyekben bebizonyítani tulajdonképpen azt, amit évezetek óta tudnak? Szévezetek óta ismert az, hogy egyszerű élet, magasrendű gondolkodás, mondjuk a hindu életszemléletnek az alapja. Vagy például az upanisádok azt mondják, hogy fogadját csak el annyit a világtól, amennyi a számodra félre van téve. Hát ez, ez azt jelenti, hogy ha az ember abban a tudatban él, hogy sem se több, nem akar elvenni, semmit a világtól, hanem csak azt, ami éppen a létfentartása, az szükséges. És ez persze az, hogy hol húzzuk meg a szintet, ez megint egy kulturális dolog, de ezt az ez ember nagyon jól tudja, hogy ezt meg lehet húzni igényesen alacsony szinten is. Hisz a, a, az öröm, ami az emberben benne van, a jó érzés, az, az nem, nem attól függ, hogy mennyit birtokol, vagy milyen ételeket eszik. Nyilván az erősen befolyásolja, hogyha éheznie kell, például, vagy ha vagy, extrém módon fázik, vagy szenved. Vannak dolgok, amiket a, az embernek ö, így vagy úgy, de meg kell oldania, mint hogy minden állatnak meg kell oldania valamilyen módon ezt. Ez minden élőlénynek egy, egy, a lét érdeke, hogy erről gondoskodjon. De semmiképpen nem a másik rovására, és semmiképpen nem ö, egy értelmetlen módon. És uh, uh, van még egy dolog, amit talán szintén többen ismernek. Először a kagylókültbe uh, tettük, mert annak idején közül az indián nagyfőnök Jóslata, ez aztán sok uh, könyvbe átkerült, ami arról tanúskodik, hogy ez a fajta gondolkodás, amit ma ilyen ökológiai vagy fenntartó gondolkodásnak nevezünk, ez például az indiánoknál egy uh, mély és ö, általános meggyőződés volt, hogy ne öljük meg a, a bölényt csak azért, hogy többet öljünk meg, és mondjuk eladjuk, hogy annyit vegyünk el, amennyi szükséges. És ők mondjuk megölték a bölényt, de megöltek mondjuk hetente egyet, és jött a fehér ember, és, és megölt hetente tízezeret. és ez, a, ez az arány ez egyszerűen nem... Ez azt jelenti hogy nagyon rövid idő alatt tönkre fogja tenni a saját jövőjét, és ezekkel a szavakkal szinte a 1800-as évek végén az indián nagyfőnök ezt már <kül> kitudta, el tudta mondani teljesen a mai számunkra, ma is érthetően, és tulajdonképpen tudományos igénye. Tehát tehát én úgy gondolom, hogy itt a probléma az, hogy ma, amit kultúrának nevezünk, az nagyon eltávolodott ettől a fajta gondolkodásmódtól, és valóban inkább a, hát vagy az mondjuk úgy, hogy a szórakozás kultúrája, vagy mindenképpen olyan elvont kulturális értékeknek a, a, a, az élvezése vagy elsajátítására vonatkozik, amik nem ezeknek a mély szellemi igazából igen, a valláshoz is erősen kötődő ö, gondolatoknak a, a táplálása, nem valami, valami, ami, amit hát ö, egy szellemi dolognak lehet nevezni, de, de lehetőleg ne kapcsolódjon ilyen módon a, a világnak ehhez a ö, komolyabb látásmódjához. És a másik dolog pedig, ami, ami szintén jelen van, amit, amit egyszerűen az ember végig gondolja, hogy mi az, ami, amivel mi rendelkezünk, és azok mennyire van szükségünk. Hogy hány, hány mivel küzd a mai ember azzal, hogy a sok limlomot hova tegye. Képzeld el, neked el kéne költözni. Ah. Mm -hmm. És képzeld el, Tudom. hogy abból a sok dologból abból mit használsz te valójában. De mindegyikhez ragaszkodol. Ó, oh, azt nem lehet, azt nem lehet kidobni, ez nagyon fontos, mert az nem tudom is. De tudod, hogyha ha tűz fölemészteni, akkor azt mondod, hú, na jól van, oké, ettől megszabadultam, tudod? Igen, ez nagyon érdekes, Igen. és nagyon fontos dolog, amit mondasz, de... Ö... <köh> A birtoklás az azért szintén egy ösztön, ugyanúgy, hogy az agresszió is ösztön. De az agressziót az ember azt eléggé jól Na jó, de az ember pont azt teszi emberé, hogy az ösztönökön Itt képes van. uralkodni. Pontosan ide akarok kiukatni, uh -huh. köszönöm szépen, megérezted, hogy mert akkor menni, de azért elmondom a egyik kedvenc példámat, ugye az agresszió az egyszerűen bennünk van, tudományosul kell venni, az emberi természet agresszív. Csányi Vilmosnak van egy remek hasonlata, hogyha a Ferenciek terén felszáll száz ember és a Blahán leszáll a 107-es buszról, akkor hát lehet, hogyha fékez a buszsoffőr, akkor ott egy kicsit mm -hmm. anyáznak, vagy van egy pár szó, hogy mit lögdös, meg mit, de általában az esetek túlnyomó 99, 99 nem szokott véres cselekmény történni. Szóval, mondja, hogyha száz majom fölmegy a Ferenciek terén a buszra, és mire a Blahára ér, addig egy véres hekatomba lesz belőle. Azért, bocsánat, ha száz birkát annak a terautóra és, és km-re keresztül utaznak, azért azok ö, elviselik ezt, Igen, és világos. a végén a fele még el is hullik, úgyhogy elég borzasztó dolgokat el tudnak viselni az állatok Világos, is. de itt most kibagottan okay, okay. erről a kettőről volt szó. E, akkor Miután nem képesek, más eszközeik vannak az a agresszió kontrollálására, ők ez, ez lenne belőle, tehát az ember az alapjában véve jól tudja az agresszióját fékezni. Na most a, az agressziójának az én világlátásom szerint a szerzés és a dolgok uralása is egy része. Tehát, hogy én... Én szemben Józsinak mostan már megvan a legújabb izé autója, mint már hogy is hívják is van, és automatikusan vagy önmagától áll be a járda mellé, és Csili Vili, és különben is 7 millióba került. Nekemnek csak egy 5 milliós vacak van, itt ezen változtatni kell, ezt 8 milliósot, nem 7 milliósot, 8 millió. Ez is egy agressziófajta. Én azt hiszem, és ezeknek a, az agressziónak, ami a bírvágy, a kivagyiság, a másiknak a valahogy legyőzése, nem kőbaltával, vagy széttépéssel, ezen kell tudatosan uralnunk a magunkat, és akkor egy nagy kanyarral, hogy lépjek vissza, ezért szükségesek például törvények, például a környezetvédelemről, jobb mondom ezt a szót, a fenntartható fejlődésről és egyéb dolgokról, No, az lenne, hogyha ilyen törvényekért nem lennének, mert nem lenne rájuk szükség. Bocsáss meg, csak igen nagyon ide tartozik, és én még visszalépnék oda, ahol man Szavóvél az előbb el akart kanyarodni, annak a végén, szeretnék visszalépni, ami az agresszió illeti, mert én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba mutattál rá arra, hogy az agresszió az embernél ö, átalakul másfajta formába, Ugye de nem véletlen az, hogy ma mondjuk korbán Viktor azt mondja, hogy háborúban állunk, az, tehát gazdasági háborúban, de miért? És ez sokan, sokan megpróbálják ezt ö, különböző módon kigúnyolni és, és, ö, és ö, ö, leegyszerűsíteni a dolgot, pedig tulajdonképpen ő az igazságot mondja ki, ö, és most már én nem akarok a politikát, politik, dolgokba belemenni, de lényegében mégis az igazságot mondja ki, hogy a, az állatvilágban az, hogy egy állat megtartsa a saját területét, azért lehet, hogy testi agressziót mondjuk van lép föl, de leginkább azért nézzük meg az állatokat, és itt tulajdonképpen nem értek teljesen egyet a Csányi Vilmossal. Én szerintem ő, ő próbálja a lehetetlent egy kicsit kimagyarázni ezzel a, a példájával, hogy az ember mennyire türelmes, mert nem vesz tudomást arról a gazdasági harcról, ami a 30% és a 70% között van. Nem besz tudomást a gazdasági gyarmatosításról, a kizsákmányolásról, a másik kiasználásáról, a szóbeli terrorról, arról a fajta félelemkeltésről és terrorról, amit például a, a média... Ő, Gerj, ezt Magyarországon nagyon érez de a világ minden táján ez, ez jelen van, ami, ami mögött valamilyen fajta hatalmi törekvés nyilvánul meg, hisz valamilyen irányba az embereket befolyásolni akarják. Nem vesz tudomást arról a fajta hát terrorról, ami a családon belül folyik, vagy kisközösségeken belül, ami nem tetleges, ellenben tönkre a másikat, és, és pokollá teheti az életét, hisz nézd meg, hogy hány ember képes megmaradni a férje vagy a felesége mellett, és hány válik el. Ez, ez, ez agresszió, hisz valami, valami feszültség szétvitte őket, valami erő szétdobta azt a családot. Az, hogy a generációk nem tudnak együtt élni egymással, és amit ma a gazdasági versenynek nevezünk, az megint csak nagy részt ö, agresszió, hisz, hisz a már az okosok mindig mondják azt, hogy lehetne másképpen is, hisz azt a tortát, meg lehetne növelni, és nem csak elvenni a szeletet a másiktól, tehát volnának ennek más megoldása, de mégis a világon a tendencia ma az, hogy, hogy mindenki a másik területére ö, próbál törni, legyen az ö, üzleti konkurencia, vagy bármi más. Tehát ez az agresszió borzasztó mélyen jelen van szerintem az emberben, és az, hogy a hetes buszon kibírják azt a fél órát, az szerintem nem vehetlen hoztam fel a, a birka dolgot, mert az emberben van egy ilyen birka természet is, de ez is lehet persze egy önfegyelmi kérdés is. Hát ezt meg tudja tenni, mert a cél az, hogy innen onnan eljusson, onnan meg ide is, és engem se bántsanak. Tehát van egy ilyen értelmes önérdek, ami egyébként szerintem a száz majmódbe bezárnának a hetes buszba, és ők, ők azzal utazgatnának, szerintem ők is ellennének, vagy legfeljebb olyanok lennének, mint a gyerekek, a iskolások, amikor randalíroznak rand az autóbuszon. Hát a csányinak, hogy csinálja meg a kísérletet. Én tesszénye. szerintem, én, én, én, én tulajdonképpen egy tetszetős, jópofa példa, mert, mert azt akartam mondani, hogy az ember mennyire nem agresszív, de szerintem most védi ezzel a, a, a ennek a civilizációnak a, a a gondolatát, én nem igazán értek vele egyet. Ü, ü, ü, igazad van, hogyha ezt kétséggel szemléled. Egy kicsit én is, de ez egy nagyon frappáns példa volt, és lényegével igaz. Ü, tudni azért el kell gondolkodnunk, hogy, a, hogy az ember mér nem agresszív, és a majom mér. Hát például az, az aranyos csimpánz, amit mindenhol, ez egy egyik legocsmánya állat a világon, agresszív, blablabla, bla, bla, és a többi. Ü, ü, Tudjuk azt, hogy az állatoknak az agresszió, maradjunk csak az állatvilágban, de növényvilágot is lehetne mondani, ugyanaz más ritmusban, de ugyanígy eh, működik az a természetes szükség. Ez egy természetes szükség. Tehát ha vannak ugye territórium védő állatok, akiknek mit tudom én van egy pagonya, ahol ő a bizonyos élelmiszerek megszerzését végzi, vannak akik nem zavarják őket, mit tudom én a menyétet nem zavarja a madár, mert hogy leeszi a fákról a gyümölcsöket, de egy másik menyét az igenis zavarja, mert ugyanaz a táplálék, ugyanazt a forrás akkor, és akkor jön egy agresszív harc, elkergeti, és a többi. Vagy én mit tudom én nemzetikváltást, amikor jönnek a fiatal, az fiatal nincs jelen. egy pillanat, jönnek a fiatal oroszlának, és leváltják az öreg himet, akkor az oroszlán családban más gének folytatódnak, megy tovább a az oroszlán, itt az öreg az pedig valahol elpusztul, mert azt is azért figyelni kell, hogy az ilyen agressziók azok a táplálók szerző agresszióktól erősen eltérnek. Hát például az általad említett bölények, amikor egyet -egy csordáért küzdenek, a legritkább esetben is csak szinte véletlenül ölik meg a másikat. Hát ezért van az, hogy az agresszív állatok a, a külleme, az agresszívul opera állatok különöse, hogy elijeszti nagyobb, erősebb, jobban bőg, színesebb, büdösebb, mindenféle van. Egy kis ilyen, ilyen szertartás ott lejátszódik, és utána aki, akinek, hogy mondjam, az állati tudatába beleférkezik, az ő gyengébb, az eloldalag. Nincs pusztítás ugyanakkor, amikor, mit tudom én, a kérőzőket meg a birkát megölik és megeszik, mert hát ő nekik az a, az a világuk. Ö egy másfajta agresszió van, értelmetlen túlzott, és, és úgy eszközként úgy használtam, ami a számomra elfogadhat azon az emberi világba. Pontosan azért, mert nekünk van tudatunk. Az összes élőlény lénykörűzől az egyetlen, akinek tudatunk van. Hállítom én, de ebben ne, ne, nem biztos, hogy... Én, én ebben szerintem. Igen, de nem menjünk Van de... tudunk csak más uh, szintennyi, amelyek, igen. Igen. ez egész biztos. Igen. Jó, ezt hagyjuk függőbe. szívesen beszélek erről, csak most okay. szére. volt mi? egy macskája, az annak Igen. már nehéz elmondja az hogy, hogy annak az állatnak nincs tudata, és nem öntudatosan gondolkodik. Igen. De az is tény, hogy korlátozott a gondolkodás. Igen. Ö, tehát viszont egy, egy azért megegyezhetünk, hogy a tudat, a működő tudatok közül az emberi tudat a leg, legjobban működő, le, mint szerkezete a legjobban működő, nem azt mondom, hogy az eredménye a legjobb, de lehetne. Én nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy, hogy a technika az átok. Én azt mondom, hogy sokkal jobb, hogy van, már bocsánatot kérek, angol vécé, és nem csak valami pottyantósba lehet terintézni a dolgokat. Még annál is sokkal jobb, hogyha a, a, az angol vécé helyett ilyen biói illemhelyeknek, vagy milyen zöldöknek szokták ezeket nevezni, tudja mindenki, hogy miről beszélek, hogy az, azok vannak, ez, ez sokkal jobb, de még nem terjedt el. Lényeg az, hogy valahogy ez az egész nagy dolog ügy, ez valahogy szabályozva van, és ez egy nagy dolog. Nagyon jó az, hogy van elektromosság, rosszul használjuk ezeket a dolgokat, és nagyon sokszor az agresszió érdekében használjuk, talmi értékekért, a hatalomért. E, igazából az a döntő, nem a pénz. A pénz az csak egy eszköz arra, hogy valakinek hatalma legyen. Én, én úgy, úgy, úgy értem, ami a végül is az emberi értékeket roncsolja, és én ezt látom az ökológikus világképembe, vagy hogy az erdőkben is mondjam a legfontosabbnak, hogy ezt, ezt megszüntessük valahogy. Hogy valaki tényleg, vagy a Gábor mondja, ne töltsön egy életet azzal, hogy a végén abból áll az élet, hogy otthon beleül egy légkondicionált autóba, egy légkondicionált garázsba, kihajt belőle, majd pedig ebbe a dobozba elmegy egy nagy házig, hogy lemegy egy légkondicionált garázsba, kiszáll az autóból a légkondicionált listbe, felmegy a légkondicionált irodájába, és ez az élete? Hát, ugyan már. És nézi a számítóként. Az, az ő érdekében mondjam azt, hogy ember állj meg. Na, szeretnék ezt lehetnék szezorát húzni a, a, a kultúra, meg a civilizációk között. Hát yes. hamarabb volt kultúra, mint technikai civilizáció. Magyarországon valamilyen később évtizedekkel később kezdődött a technikai, a ipari fejlődés, tehát nem a 18 század végén, mint Angliában, hanem 19 század közepén. Tehát tulajdonképpen a reformkorig nagyjából még a ipari fordulom előtti világ volt és ez azt jelentette, hogy az emberek primitív őskorai közmények között éltek, a nagy túrót, nagyon is kifinomult hagyomány, tradicionális környezetben éltek, sőt, ha az ember elmegy egy kiállításra és megnézi, hogy, hogy a, csak a teríték az milyen kifinomult volt, a, a viselet milyen kifinomult volt, a, a, a, a berendezési tárgyak sokassága és annak a díszítései a legapróbb részetekig, és ez mind hagyomány épültek, még úgy, hogy nem léteztek gyárak abba az időbe, És ilyen körülmények között sokkal kulturáltabb világba tudtak élni, mint most, amikor sokkal, de sokkal több technikai lehetőségünk van, de mit csinálunk? Gyártjuk ezeket az erdobható, egyszer műanyag vackokat, és el is dobjuk őket, és egyébként is hogy néznek ezek ki? És de ezt már senki nem foglalkozik vele, mert, mert nem nincs jelentősége, tehát miközben a technikai lehetőségeink a sokszor növekedtek, ugyanakkor primitivizálódott az egész kultúránk, vissza primitivizálódott, és, és erre mondom azt, hogy itt, itt vanké értékeket veszítettünk, miközben hát mennyiségileg esetleg nőttünk, de hát ez a fejlődés, hogy mennyiségileg növekszünk? Nem. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, amit te most felvetettél, és itt hangsúlyozóan a technikai, ugye civilizációról van szó, a az emberi civilizáció az nem 300 éves, vagy 400 éves, hanem, hanem ki tudja, milyen ö, messzire nyúlik vissza, de mindenképpen sok-sok ezer évre, hanem sokkal, de sokkal messzibbre. a És ö, az emberre mindig jellemző volt, de hát ez volt azért, mert az ember egyszerűen mi más egészen máshogy tekintjük, mint az összes több élelőjét, hogy van kultúrája, és civilizáció, társadalmi lény, tehát minden körülmények között civilizált, akkor is van civilizáció, hogyha ezek a, a jellege nagyon különbözik a maitól, tehát mondjuk mondjuk tegyük fel, hogy az emberek az erdőben laknak, és, és borzasztó kevés eszközt használnak, és a, a fákról a gyümölcsöket megeszik, de ettől ők a világról alkothatnak egy nagyon komoly ö, ö, ö, elképzelést, és alkottak is, mert ezt a mai napig ö, ismerjük ezeket az elképzeléseket, hiszen a nagy vallási hagyományokban ezek beépültek, ezeknek a bölcseknek és remettéknek a, a gondolatai. És ö, és az embereknek az egymás közötti viszonyai sokkal kifinomabbak és, és bonyolultabbak voltak, mint az állatoké, de lényegében csak hasonló tevékenység folyik, és a tudatosságnak egy, de mégis egy más szintjén. Tehát például egy állat esetében nem várjuk el azt, hogy az állat az önérdekén túl belátással bírjon és elfogadjuk azt, hogy ő megvédi a saját területét, akármilyen még a gazdáját is megharapja adott esetben a kutya, hogyha hozzányúlsz tudom, az ételéhez, abban a pillanatban nem gondolkozik. Egy gyerek se gondolkozik ilyen pillanatban, sőt egy nagyon egyszerű emberse, aki nincs szellemileg kellőképpen megképezve nevelve, hisz itt az a, van egy óriási dolog, hogy az ember nem magától lesz ilyen, hanem, és ezért civilizációs, ez egy kultúra, és a civilizáció borzasztóan összetartozik, mert az embert nevelik, az ember átadják egymásnak ezt a kultúrát, és nem magától gyűjti be, Hisz tulajdonképpen, ha, ha iskolázatlanul elküldenénk egy csom embert az erdőbe, hogy ott nőjenek föl, meg lehet nagyon hasonlóan viselkednének, mint az állatok. Annak ellenére, hogy a legintelligensebb állatnak minősülnének, de az erdőben nem biztos, hogy a, a legszerencsésebbek lennének, hisz egy egy, mit tudom én, egy, egy egy igazi erdő lakó állat lehet, hogy sokkal ügyesebb, jobban lát, stb. stb. stb. Tehát ebben a versenyben nem biztos, hogy az ember fönn tudna maradni. Fontos, miért mm. érkeztünk a beszélgetésünk során, valami is úgy érzem, Tudni, csak ugyan az emberi természetnek a, a kérdése ez. Tehát nem csak a biológiai létünk, ami azért nagyon, nagyon meghatározó, hanem ahogy mondjam, az intelligencia, nem azt mondom, hogy szellemi az egy, egy kicsit más dolog, erről is beszélhetünk majd. Nincs, nincs független önálló ember, hanem társadalomban létezünk nem szeretem ezt, hogy társadalomra létezünk, nem jut hirtelen jobb eszembe. Ez a 7 milliárd ember együtt él, és ezek aztán kü különböző mértékben élünk együtt. Én titeket elég jól ismerlek, ganaszannál egyeset találkoztam még életemben, olvastam, tévében láttam ilyen dolgokat, tudok róla. A ahogy az állatoknál is, és szintén, a, szintén a, a növényeknél is, nyugodtan mondjuk ezt is, léteznek hierarhiák. Léteznek hierarhiák, az emberek között is vannak hierarhiák, az adottságaink szerint. Van, aki mm. ö, csodálatos jó paraszt, nem könnyű mesterség, és van, aki pedig elméleti, fizikai ö, felismeréseket tud adni. Ö, vannak olyan emberek, akik többet tudnak adni a világnak, és vannak, akik keveset tudnak adni, és vannak, akik csak fogyasztják a világot. Ennek a fogyasztói társadalomnak ez egy borzasztó ö, rossz dolog, hogy, hogy a fogyasztókat ö, szaporítja, és nem az alkotókat. Ennek is van egy oka és ami a technikai civilizáció rossz használatának a következményben, legyük kőszintig, itt vagyunk 7 milliárdan, ebből 6 milliárd ember tökéletesen fölösleges. Azért felesleges, mert ez az 1 milliárd ember el tud tartani 7 milliárd embert. A technikai lehetőségeink olyanok, a tudományfejlődés olyan, hogy egy kisebbség. Mondjuk én, én 15%-ra becsülöm körülbelül, képes arra, hogy az alapfeltételeket megteremtse minden más embernek. Hát ez így van. Na de ez hogy gondolom? De a felesleg. Hogy mondjam, a, a technikai alapozású világkében ez a többi 6 milliárd ember, mondjuk így, ez tökéletesen felesleges, mert hiszen a saját létfenntartásával foglalkozik ebben a saját létfenntartásban a dolgokat, amiket elfogyasztott, nagyjából nem ő teremti meg magának, hanem mindenféle egyéb módon kapja. Például olyan vetőmagukat kap, amit száraz talajon is lehet használni, hogy nagyobb a hozama ennek a vetőmagnak, meggyógyították őket, nem halnak meg. Nem halnak meg. Azért van afrikai családokban 7-8 gyerek, és azért nem volt 150 éve, mert 150 éve a 7-8 gyerekből kettő maradt. És hogy most 7-8 megmarad és él, ez azért van, mert valakik valahol kitalálták mondjuk a himlő ellemszerét, a himlő mint betegség nem létezik a világban, és ennek a következtében több ember él. Hát ennyi ez nem azoknak a teljesítménye, akiknek, eh, hogy mondjam, akikben ez csak, megjelen. Csak, csak azért, hogy, izé, hogy az ördög ügyvényeket hadsz, hogy meg. Mm -hmm. Lehet, hogy száz évvel ezelőtt, egy kicsit kétlem, hogy a nyolcban mm -hmm. csak kettő maradt volna meg, de biztos, hogy, hogy nagyobb volt a, a gyerek Afrikában nem tudom, hogy ez igazából olyan nagyot változott-e, de mondjuk, hogy igen. A ma elemen a probléma az, hogy Fölnő az a nyolc gyerek, és a nyolcból hat bűnöző lesz, és még fiatal korában súlyos drogossá válik és egymás meggyilkolják. Tehát, tehát, uh -huh. tehát a probléma az, hogy, hogy az a fajta látszólagos fejlődés, amit, amivel ugye sikerült az egészséget uh -huh. mond megjavítani, az semmiképpen nem egy ponton belenyúlt a rendszerbe, de egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy mi lesz a továbbiakban. Tehát igazából az a, a, a, a megint egy fogyasztói társadalmi dolog, mert tulajdonképpen egy, egy Valószínűleg egy gyógyszergyárnak, egy nem tudom én kinek az igazi érdeke volt, hogy azokat a gyógyszereket, azt a fajta gyógyítást el adni, mert ott van pénz. De aztán, hogy ezekkel az emberekkel mi lesz, azt nem tudjuk. Ez ugyanolyan, mint amikor beviszik a hajléktalant a kórházba, lemossák, két napig ö, fektetik, és nem elég, és utána kirakják az utcára. Nem a kórház dolga, de társadalmi szinten ez, ez, ez bűncselekmény végül is. No, várunk csak. Én, amikor itt Afrika példáját hoztam fel, és az emberi e, létfenntartáshoz szükséges tömeg. Eget azt mondtam, hogy ez csak 15% az emberiségnek. E, Afrika példáját ezért mondtam más példákat is mondhattam volna, mert ez az úgynevezett fejlett világra is érvényes, sőt még fokozottabban érvényes. Egész egyszerűen a létfenntartásunkhoz ennyi ember az nincs szükség ennyi ember munkájára. Ez, ez, a, ez a fontos dolog. Én pedig, Na, egy pillanat, de de, de időmásodik részbe hogy, fogunk. Tehát, én, én csak előrevetem azt, hogy szerintem pedig ö, éppen, hogy a, a sok több munkának a visszahozatala és általánosabbá tétele jelentheti azt a, azt a szerencsés utat, ami a fenntartatóság irányába mutat. Tehát ebben az esetben a technikának az alkalmazása azt nagyon intelligens módon kéne csinálni. Itt visszatérhetünk ez nagyon fontos, de akkor én befejezem ezt a gondolatot, és akkor mert a szünet után folytathatjuk. Az a lényege ennek, hogy a felmaradó embertömeget valahogy el kell foglalkozni. Nem tudom, voltatok a katonák, én voltam, az volt az alapelv, hogy ébresztőtött akarultaik a katonának mindig legyen dolga, mert akkor nem csinál bajt, lehet a tökéletesen felesleges hülyeségeket csinál, zöldre festi a füvet, meg ilyenek baromságok is voltak a szomszoros értelmében, De legyen elfoglalva. Na most ugyanez történik most, és azzal van az ember elfoglalva, hogy a fogyasztói társadalom részese Innen folytatjuk innen folytatjuk, és akkor egy kis zenével jövünk vissza. gazán karácsonya legyen. December 14-én a karácsonyi ötleteink következnek, hogy a télapónak is kisebb lábnyoma legyen. Lúcsamás másnapján a Civil rádió örökzöld napja, hogy a rádió újra hasznos lehessen az újrahasznosítás jegyében. Hatalom, adag, a Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk tehát a beszélgetésünket. Kolonczia Gábor, Szabó Béla István. És Bányai Géza, és az Ökológia napja van ma Civil Rádióban, és mi hát ezzel kapcsolatban kezdtünk el beszélgetni. Szerintem mi elég méreástunk a gondolatokba, a lehetőségeink és a tudásunk szerint. Olyan értelemben mindenképpen, hogy nem ragadtunk meg egyelőre legalábbis egy pillanat is sem a környezetvédelem szintjén, és nem akarunk most a hulladék és a szemetelésről és hasonló dolgokról beszélni, mert úgy érezzük, mind a hárman. Ezek szerint a beszélgetés nekem azt tükrözi, hogy a mi belső hozzáállásunk, emberi hozzáállásunk, tudatosságunk az ebben a kérdésben sokkal izgalmasabb kérdés, minthogy mint hogy néhány egyszerű szabályjal pontot tehetnénk. ennek a kérdésnek a végére, meg lehetne oldani ezzel. Kicsit visszakapcsolva az elejéhez, hogy elhozott a romai klub Aureol Petszelyének a neve. Aki egyébként, látok, magyar származású és Pécsi azért hívják A Pécsi Aurél. Hát mindenki, vagy magyar volt, vagy magyar lesz, ezt már tudjuk. <gül> <gül> De van egy olyan magyar, ki tudjuk is, hogy magyar, hát a László Ervin, akit te is említettél, aki a romai klub tagjaként megalapította a Budapest klubot, de, hogy közeledjünk a mi korunkhoz, vagy pontosan mi időszakunkhoz, van egy, egy Magyarországon élő hát tudós, mondhatjuk így a tudós, aki a műsorunkban szerepet is, a hetesi Zsolt, aki mostanában végezte fizikusként egyébként, kutatófizikusként a kutatásait ezzel kapcsolatban és ezeket a számításokat, amiket annak idején ők elvégeztek, más alapokon, de ő is elvégezte. Ugye, hogy mennyi nyersanyag van rendelkedése, mennyi annak a fogyasztása, mennyi a környezetszennyezés, milyen a, a légkőnek az állapot, és így tovább, és így tovább. Ezeket ő mind összeadogatta, és kiderült, hogy a rendszer a spicsen jár. A csúcson van mindig van egy túlfutás, hogy azt mi tudjuk. Tehát amikor a rendszert tulajdonképpen túlfut azon a határon, amit el szabadna érni, rövid ideig, mint, mint egy lendületével, mint, mint amikor a sugártási vadászgépek is fel tudnak emelkedni lendületbe olyan magasságig, amilyen magasságban nem tudnak fönmaradni, de a lendület el alapig fölviszi őket, majd vissza ként, kétenek visszaereszkedni. Hát itt is van egy ilyen, hogy most már ez következik, tehát ha még van további fejlődés, az már csak az túlfutás, és, és eléggé riasztó adatokat közölt ezzel kapcsolatban. De számítása vette még a, a ilyen megújuló energiáknak, a terjedésének, a sebessége, és a mindent számításba vett. Természetesen vitatják a, a nézeteit, különösen a, a, a hát akadémikusok, meg az ilyen hivatásosok. És, és ő azt mondta, megkeresztő tőle, hogy mi tekinthető fenntarthatónak ez ő véleménye szerint. És azt mondta, hogy kérem szépen a 30-as, 50-es éveknek a fogyasztási szintje akkor ugyanis egy visszafogyott fogyasztás volt, tényleg hát az emberek eléggé szegényesen éltek, mindent felhasználtak, a lápos befoltozták, a, a, a ruhát is befoltozták, mindent eltettek, és, és tényleg egy eléggé szorított fogyasztási szint volt. Ö, az, hogyha az emberek rosszabbak érezték akkor magukat, ez az én véleményem, az nem ennek volt köszönhető, hanem az egyébként a politikai helyzetnek háború, meg még ilyesmi, Ö, de, de meggyőződésem, hogy, hogy, hogy alapvetően nem ez okozta, vagy lehet nem is a nem magukat rosszabbul alkalmasint. Ö, tehát ő azt mondta, hogy ha ez az a fogyasztási szint, ami ő szerint valóban hosszú fenntartható. Na most, hát ebből mi következik, hogy nekünk önként kéne visszafognunk a fogyasztásunkat a 30-as évek szintjére. Hát elképzelhető ez. De van olyan politikus, aki ezt felvállalja, annélkül megbukna perc alatt. Tehát eléggé abszurd helyzet át elő, megoldhatatlan helyzet, inkább így tudom mondani, és, és az már az én gondoltam én teszek hozzá, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor ö, rövid időn belül ott találjuk magunkat a 30-as éveknél, de nem az 1930-as éveknél, hanem a nem tudom 130 as <gül> éveknek a, a, az életmódjánál, tehát még az ipari forradalom előtti jó esetben, még ez is jó eset, ö, élet, életmódnál, ö, tehát, amit önként nem vagyunk képesek meglépni, mert ugye hozzászoktunk, illetve hozzászoktattak minket tudatosan ezekhez a dolgokhoz, ezt majd a tadnyocsuló nehézségek elején tadnyocsuló majd meg helyettünk. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy egyébként a Város Szemmagasságban című műsornak is a vendége volt. Én csak részben osztam az ő félelmeit, és, és egy kicsit bizonytalan alapúnak érzem, egy katasztrofista alapúnak érzem az ő gondolkodását, de ez nem volna helyen a jelenléte nélkül itt most ezt vitatni, de ezt hozzáteszem. A Gézának az egyik szava, mai, első szava a mai műsorban az az evolúció volt. És ez egy igen fontos fogalom, amit általában... <gül> sokan nem értenek sokan rosszul értenek és általában a fejlődéssel azonosítják, ezt én szerintem nem, nem a fejlődés hanem az a változásoknak a sorozata de ez, ez megint félre visz egyetlen egy elemét szeretném csak mondani hogy nincsenek visszautak az evolúcióban tehát nincsenek visszautak az egy bizonyos sodrásban megy fejlődik, hanem megy, változik, és nincsenek vissza csapások. Mondok két dolgot, az egyik, a, a, egyik a, az, hogy ugye halalakú emlősök is élnek a, a tengerekben, de mégis mások, mint a halak. Ha más nem <gül> van, Jaj, nem de... akarok ebben belemenni, én mindig emlékszem <gül> erre, én ebbe annyira nem tudok hinni. Ott volt a lexikon, vagy a könyvben, a kép arról, a e, harról, aminek az uszonyaival kapálozott a partom, amiből később kifejlődött nem tudom milyen e, két béka vagy kétéltű, mm -hmm. és akkor mindig azon gondolkoztam, hogy az a 300 millió év ott küzdött a szerencsétlen parton, hogy nem halt bele generációról generációra ebbe a küzdésbe, és ugyan mitől fejlődött ki, neki a lába, hisz, hogy ha kimegy oda, akkor ott meglöglik. Ha visszamegy, akkor nem kapálózik. De hát ebben nem akarok most belemenni. A lényeg az, hogy szerintem néha a tudományos okfejtés nagyon lazán siklik át dolgokon. Ebben is egyetértek, de, de a konkrét példában, nem, konkrét példában nem értek egyet, de szintén egy már a, a, olyan remek dolog a világ, annyiról minden Ez Jó, te ezzel nem akarom elterelni a témát. Igen, tehát az evolúciónál nem lehet azt mondani, hogy térjünk vissza egy korábbi állapothoz. Ezt mondom, ökológus szemlélettel. Szabad nekem megvédelni az Gábor általáhozott gondolatot? Igen. Hogy nem, nem, ha... Tehát veszélyes azt mondani, hogy a 30-as vagy mm. 50-ség kell visszamenni, de ha jól értjük, amit mond, akkor arról van szó, hogy ahhoz a fogyasztási szinthöz, vagy egyszerűbben szervezett gazdálkodáshoz, ahol még a, a kiskereskedelem, a termékek ellátása sokkal közvetlenebb volt, tehát nem ezer és ezer kilométerekről történt, hanem a környékről történt, mondjuk az élelmiszerekkel való ellátás, ahol a, a közlekedési igény töredéke volt a mainak, ahol, ahol az emberek képesek voltak, egy, egyébként ugyanakkor a városban, mint Budapest, nem lett nagyobb, sőt kisebb lett, ha, igazából, de nem lett nagyobb, még a 30-es évek óta sem. nem. Hát akkor változott. egy millió volt, a, de akkor a kis de Budapest hogy egy mélió. Hirtelen megnőtt. Ugye? Plusz az elővárosok, amiket beolvasztottak. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy, hogy egy nyugodtabb életet is lehetne élni, amire példa volt a múlt, de nem ugyanúgy nyilvánvaló, mert azért ö, ki akarja azt, hogy emellett legyenek ö, ö, nem tudom milyen földesurak, meg nemesek, meg nem tudom micsoda, meg csupa olyan dolog, ami, ami, ami bőven meghaladott az idő. De a kérdés az, és itt, itt van valahol még egy ponton a kutya elásva, hogy az a 30-as, 50-es éveknek a az emberei, azok, akik előidézték, tehát az akkori lángelmék okozták azt a társadalmi katasztrofát, amit, amiben most vagyunk, úgy értem, hogy a fejlődés lángelméi, akik létrehozták a nagy üzemeket, akkor, mert akkor kezdődött az iparosításnak ez a hirtelen megnőtt dolga, automatizálása, többi, azért ott tették le az alapokat, Azért ott kezdődött a tévének és a rádiónak a, a, a, az időszaka, 30-as és 50-es években, és, és egy csomó mindent mondhatunk a mozi, és akkor jött, és akkor vált ez egy olyan iparra, ami ma már ö, a néputítás és manipulációnak is az eszközévé válhat, vagy vált. Persze, ugye. Tehát, e tehát az, ez egy nagyon nehéz dolog, de én mégis igazat hogy hogy hogy az. A le lehetne egyszerűsíteni az életünket, észszerűsíteni, ami, ami, de akkor nem lenne Tesco a város szélén, nem lenne veszten, de ezt ki kell mondani. Nem, hanem lenne a üzlet. Késő, úgy, És ugyanaz lenne, mint amit a nagybátyám, akinek ilyen almás kertje volt Gödöllön, és mindig ő mesélte, hogy ott kanyargott el a vonat, hogy, hogy ott Mária Besső, meg gödölön, minden nap még még az, még az én kis kisgyerekkoromban is úgy volt, de hát a 30-as években meg nagy kosarakkal lementek a vonathoz, nem ültek fel a vonatra, mm. fölrakták a cuccot a pogyászkocsiba, vagy a, mm. a, a, a részben föl kell rakni. A kereskedő ezt átvette Budapesten, kivitte a nagyvásártelepre, vagy a, a, a, a nagy piacra, eladta, és a dolog működött. Tehát volt kereskedelem, de, de olyan olcsón oldották meg, és gyönyörű áru ott volt minden. Zöldségesnél, és, és a dolog működött. De ha én ezt azt mondom, hogy de én ezt nem tetszik nekem, hogy tízezren almát termesztenek, mert én fogok csinálni egy akkora ültetvényt. Hogy ez a tízezer ember. De Spanyolországban Spanyolországba fogod megcsinálni, és onnan fogod hozni az almát. Igen, de Magyarországon is ez van, hogy hatalmas almásokat hoztak létre, meg nem tudom, mit csodál, és ahelyett, hogy mondjuk kis gazdaságokat, anya világot építettek volna, hát nem engedték az embereket a földhöz vissza se, amit megértek nekik. Nem? Így van. Az egész tészesítés Igen. erre ment ki, hogy az, ami a természet közelibb, hagyományosabb termelési mód lenne, ami egyébként sok munkával jár, de nagyon sokkal szebb eredménnyel is. És azok az emberek szeretik ezt, szívesen vannak ott, működne, megélnének, mi jobban járnánk. Vannak parasztok a világban. Igen. Egyszerűen, és ezeknek most nincs terük, mert nem tudnak Igen. parasztként élni. Igen. Ez Egyszerű dolog. De még visszakanyarodva ahhoz, amit, amit a, mondtál, hogy, hogy visszatérni mondjuk a 30-es, 50-es évekbe bizonyos szempontból vissza kellene térni, föltétlenül. pedig ez a kedvenc történetem egyik, amit mesélgetni szoktam, a, a farmer kérdés. Aki engem ismer, az azt látja, hogy mindig farmer nadrágot hordok, 1964 óta egész pontosan. Uh, úgy jutottam a farnán adrásban, a magyar. Kársás mindig jó. <gül> hát nem azt tortam. Sajnos ez már az alkotom félben. E, hanem az történt ugye bár, hogy e, e, Németországban Nyugat-Németországban élek rokonaim, anyám testvére, e, ő, anyám ki tudott menni két évenként, mert szigorú szabályozás volt, 5 dollárral ki tudott menni a rokonok meghívó látogatására, levéllel levél így van. Ö, és akkor két évenként hozott nekem egy nadrágot, mert Magyarországon még trap performance -e volt semmi, ott hú, nagy tetszett te a csalóknak. Végig szép idők. Na, ö, viszont, és mondok egy tegnapi egy, szószor, hogy tegnapi példát, a feleségemnek van egy autója, amit most megjavítatott, mert hogy te, elhanyagolt volt egyszerűen. De megjavította, egy, egy, egy Pest környéki szerelőkész javította meg, neki a kocsit pucolta ki, és hozta rendbe, és hát ő beszélgetett a szerelővel, én semmit nem foglalkozom az autó mindentől, és azt mondta neki a szerelő, hogy ne tessék eladni ezt az autót, mert ez még öt év múlva is autó lesz, ne tessék venni valamit, mert azt már három év múlva kidobhatja. Egyetlen hozzátenni valom, ez egy 22 éves volvo. 22 éves volvo. Ezt, Na most, nem a, bocsánat, ugyanez van a farmerra is, akkor én két évig tudtam hordani, de azóta a termelés logikája olyan a fogyasztói körben, hogy nem szabad két évig hordani egy autót, ö, autót, bocsánat, nem csak most autót sem. nem hanem egy farmer nadrágot, mert akkor mi lesz a farmergyárral? Az de mi lesz a farmergyári munkásokkal is, ugye? Az, az, az is ott van. Tehát van ez a termelünk, fogyasztunk, egy teljesen irracionális kör, Igen. ami többek között az emberséget veszél. Az előbb azt bátorkodtam mondani, hogy 15% ember munkájából a, a 7 milliárd meg tud élni. Ezt így ezt tartom. De... Ö, az a fogyasztói társadalom, amiben most itt vagyunk, és amit na nagyjából a nyugati világnak mondhatunk, mondjuk így, hogy a nyugati világ, ami iszonyatosan terjeszkedik Kínán, Indián, Salamon szigeteken keresztül mindenfelé, Az érték romboló ilyen szempontból, mert hiszen valamit tartósra megtervezni és elkészíteni, hát ez a, a legegyszerűbb dolog a mai technika birtokában, de akik ennek a Technikának az irányítói, azok nem ebben mi érdekeltek, hanem valami egész másban. Többek között én azt mondom, hogy ez is egy agresszió, mm. tehát az uralom kérdése, hogy ő ott, akkor itt pénz keletkezik, akkor a, a farmergyári gyári munkához, és az egyben fogyasztó is, azt rábeszélik mindenféle marhaságra, hogy vegyen meg, mert semmi értelme nincsen, úgyis kidobja, bla bla bla És ezzel nem a környezetet, vagy a természetet, az embert magát romboljuk, mert erre a fogyasztása áll be. Mert mit tudna még csinálni az az ember, aki megszabadul attól a kényszertől, hogy a napi 24 órás életéből uh, 16-ot arra fordítson, hogy a közvetlen létfeltételét megteremteni. Figyelem, nagy zöldséget mondok, hát mennyivel jobb lenne, ha lenne egy csomó költő például a kiverseket ír. Igen, ezt egész komolyan gondolom. Nem tőledség, ez... Vagy festő. Volt egy műsorunk kifejezetten költőkkel. De hozzá kell tenni. Szencsére a mi költünk is olyan volt, aki nem Igen. a pénzért költ. Igen. Mert ugye, ha valaki költő, vagy festő akar lenni, akkor a cél az, hogy befutott Én ebből meg tudjon élni. Ez nem fog menni. A Igen. művészek, a művészet, az, az mindig a kivételezetteknek hozott csak pénz. Ha, ma is igazából. De, de nem volt olyan értelemben árucik, mint, mint manapság. De én egy más hova szeretnék visszamenni, mert ez egy szép dolog lenne, ha de ennyi költök lenne. Árul égyet, hogy, hogy persze. És ebben ebbe nem látok annyira világosan, de az, hogy hogy a termelésnek ennyire rövid ciklusnak kell lenni, a termékeknek ennyire gyorsan kell cserélődnie. Én úgy érzem, hogy emögött vagy az van, hogy, hogy az a réteg, és azért egy nagyon szűk réteg, aki ebből közvetlenül nagy pénzt húz. És ez, ez hát nem tudom én, 500 nagy válatról van szó világszinten, világszinten akik körülbelül van. a 80%-át viszik a, a pénznek. Az ő számukra ez, egy, ez az üzlet. De mögött az az érzésem, hogy még ők is az alatt a kényszer alatt nyögnek, amit egy pénzügyi kényszer hoz létre. Hiszen olyan pénzügyi rendszert sikerült ki találni az évek során, amelyik önmagát pusztítja, olyan nagyon jól pusztítja, hogy az a válság, amit most élünk, meg most már 2008 óta ilyen, ilyen hullámokba jön, ez ennek a tökéletes ö, ö, hát eredménye, nem példá, egyszerűen az eredménye, hisz ez egy, ez egy, most ez elsősorban pénzügyi válság, és én úgy gondolom, hogy mögött főleg az van, hogy a pénz szerzésnek, egy olyan virtuális, ingyenes módját engedték meg, mert, mert gondolatilag lehetséges. Lehetséges származtatott üzleteket csinálni, amikor valami olyanra spekulálok, hogy egy árfolyamnak több, többszörös áttétel alapján változó jellemzők alapján nyerjek én valamiből vagy veszítsek, és ráadásul ez kompjuterekkül működtetik ma már olyan sebességgel, aminek az a lényege, hogy hogy virtuálisan hoz létre e, számokat, értéket, amikor semmi, de semmiféle tényleges e, érték nincsen. Tehát egy, egy pénzügyi lufbalom nő a nagyra. ez aztán megjelenik a hitelezésben, a, a dolgoknak a felfújt értékében. Egy, egy példa, ugye, e, ha azt mondjuk, hogy meg akarsz venni egy vállalatot, akkor a józan e, tanács általában az, hogy a nyerességének, a fizes meg a a 5-7 éves nyerességért megvehetett körülbelül. A, a, itt van a Facebook 100 milliárd dollárra értékelik, miközben 4 milliárd dollárt csinál. Aránytalan. Nem igaz, hogy 5 vagy 7 éves izéből, a forgalmából ö, sem arányos vele, és, és nem hiszem azt, hogy a 4 milliárd dollárból a 100 milliárd dollár tényleges értékig el fog jutni, ez, ez azt jelenti, hogy valami rettenetesen föl van fújva, tudod? De az a százmilliárd dollár valahol valakiknek a befektetésébe mégis megjelenik. És amikor az összeomlik, akkor százmilliárdok esnek ki, és honnan esnek ki? Onnan amikor át kell váltani ezt tényleges szolgáltatásra, vagy pedig valamilyen dologra, akkor kiderül, hogy hát ez, ez túl drága, vagy ez megszerezhetetlen, vagy nem tudjuk kifizetni. Vagy nem tudjuk finanszírozni a legegyszerűbb ö, ö, gazdálkodást sem, mert hát arra, arra pont nem jutott izni, mert eddig másból szereztük a pénzt, azt elveszítettük. Hát ez, ez nem állítom, hogy ez nagyon tudományos, amit én most mondtam. Inkább érzem azt, hogy ilyen van a, mögötte a dolgoknak. Hát nem állítom, hogy alaptalan, amit mondok, de a is teljesen egyetért. Igen, arra. nyilván ezt egy, egy pénzügyi szakember jobban alá tudná támasztani, hát én is támaszkodom ezekre az információkra. Hát ez az egyik. A másik, amit fel akartam hozni, és a figyelmébe a, a, a, a hallgatónak is, hogy van egy film, az avultatott életciklus, így hívják ezt, termékciklus, hmm. Van egy nagyon érdekes ö, film, ami a, a, onnan jött elő, hogy ugye kell cserélni a villanykörtéket ö, ezekre a kötelező jelleggel. Kötelező jelleggel. jelleggel. Ugye érdekes, ez is egy érdekes minden dolog. Minden beliberálása ebben nem. Ö, ez egy óriási üzlet valakinek, vagy egy egész szűk csoportnak, aki ezt most kivételesen a... a, a az hatékonysággal próbálja megfogni. Itt persze az egész kör nincs végelemezve teljesen. Köszönben kondicionálok bele a világban. Igen, tehát ez az áramfogyasztás nem a döntő része a, a, a világítás nem a döntő része a, a Igen, fogyasztásnak. Mindjárt. Oké, mindenhol lehet megtakarítani, nem vagyok az ellensége. De a villanykörte esetében fényderült arra, és emögött e, e komoly tehát ez nem egy ilyen, hogy mondják, ilyen összesküvés elmélet, hanem tényeken alapszuló valami, hogy, hogy már a 20-as években is olyan villanykörtéket tudtak gyártani, és gyártottak is, amiknek 10-20 ezer órás volt az élettartama. De valamikor a 20-as, 30-as években a villanykörte gyártók összefogtak, és egy olyan megállapodást tettek, hogy egy ilyen terveztetett abulással ezer órában korlátozzák a, a, a, az izzónak az élet élettartamát. Tartam. És, és hosszú évekbe tellett, mire képesek voltak olyan izzót gyártani, amelyik tönkre is ment az 1000 óra alatt. Tehát, mert eddig nem ment és hát valamikor az 40-es vagy 50-es években a NDK-sok naivul kijöttek egy 20 000 órával, ők persze nem értették ezt a dolgot a szocializmusban, valahogy ez, ez az akkor nem illett a kép, Milyen jó ez, mert eddig fog tartani, milyen olcsó az. Hát nem arattak vele sikert, világsikert. Egyáltalán nem arattak semmilyen sikert vele, amikor gondolták, hogy majd ők ezzel meghordítják a világot. A lényeg az, hogy, hogy ez, ez be van tervezve, és és ez egy, ez egy, erről még egy, egy, egy komoly ilyen, hogy mondjam, egy, egy megnevezhetőet, én most nem fogom idézni a nevét, ez a film részletesen mutatja azt, hogy kik, mikor, hol ültek, milyen dokumentumokat írtak alá, tehát ez egy dokumentált valami, uh -huh. hogy ezt ők így csinálták. Na most miért? Természetesen azért, hogy megvegyék az újabb és újabb villanykörtét. Miért? Azért, hogy az a villanykört egy ne ekkora legyen, hanem húszszor akkora. Azért, hogy az a tulajdonos, aki ugyanaz, az egységnyi villanykört egy árnál, a húszorosnak is csak ki a tulajdonosa, és ő ezért mondjuk nem 20 annyi, de háromszor annyi jövedelmet szeretett. Nem szeret, húszszor, most 40 annyit. Most vagy negyvenszor annyit, az most is lehet. Most hadd mondjak olyan. egy konkrét emlékem, mert kisgyerekoromban a nagypapám, a kiéget villanköltéket összegyűjtötte, és visszavitte, elment Újpester a hármas villamossal, meg akkor ilyen középhajtós villamosok álltak a Váci úton, és kiment a Tungsztramba, mérnök ember volt, és visszavitte a kiéget villanköltét, visszaváltották tőle, és adtak helyette egy újat. De miért? Ingyen. Azért, mert megvizsgálták, hogy miért éget ki mert akkor még arra hajtottak, hogy 10-20 ezer legyen a, a, a ugye élettartam, és a fejlesztéshez kellett tudni, hogy mit éget ki a villanykörte, és a nappapának a villanykörte a Tunskramban vizsgálgatták ezzükben kifolyólag. Há, ma már Tunskramb sincs, kezdjük Na, azzal, de. ugye, és 3 villamos sincs. Ja. Ja, és bocsánat, ami nagyon érdekes volt, ami döbbenetes, hogy a 20-as években olyan reklámok voltak, hogy 20 ezer óráig ég a villankörte. És a propagandával sikerült tíz év alatt átalakítani az emberek gondolkodását arra, hogy a végül az jött hogy már ezer órás villanykörte. Tehát kifordították a dolgot. milyen szuper. Nem azt mondták, hogy egy húszada, hanem, hogy az ezer óra milyen csodálatos, hogy ezer óráig élt. Hát elkezdtek egy ilyen fajta propagandát. És ezt a hirdetéseken végigvészed, akkor döbbent látod, hogy mi történik. nems ez képzeld el egy hány termékkel, hányfajta szolgáltatással történik meg ugyanez. És hát azért azt mondom, hogy ne is a 30-es évekbe menjünk vissza, hanem egy kicsit abba egy egészen más tudatosság szükséges. Tehát itt, mondom, itt visszamenni ez lehet. a tudatosság ez, eznek gyökeresen kell megváltoznia Visszamenni Valamán nem lehet. nem lehet visszamenni. Igen. Én azt mondom, hogy újat kell építeni, és pedig eh, eh, radikálisan, nagyon radikálisan, egyébként én abszolút erőszakellenes vagyok, eh, de vannak dolgok, amiket nagyon egyszerűen el lehetne intézni. Hát például a világ fejlődése, az oda vitt, amit te említettél, hogy itt másodpercek alatt uh, működnek ezek a számítógépesített brókerek, uh -huh. és termelődik pénzit, veszteség. Valami virtuális nem létezik. dolog. Én ezt megtiltanám, dolog. és azt mondom, hogy nem ugyanúgy a parkettentesség tovább. Nem megtiltanám. Egyszerűen oda kell menni, és ki kell húzni a konnektorból <gül> néhány szervert. Komolyan, és abban <gül> a pillanatban <gül> ez <gül> megszűnik. Ez a teljesen De csak egy államok irrealis. tilthatják meg. Hát, és Mivel akkor ez, vagyunk a törvény. Ez ugyanolyan, az az mintha mint, a, a, a szerencséjátékre van állami monopólium, mm -hmm. és megengedik. hát erre a szerencsejátékra is végül is állami engedély van, ha úgy vesszük, mert ez Pontosan. nem különbözik. Pont, hát ezt is végig lehet közül, körülbelül a 70-es évek elejétől. 70-es évek elejétől, tehát egy jó 40 éve kezdődött el ez a korlátlanság. Mm -hmm. És ez, ez nagyon tudatosan irányított volt. Hagyj tegyek egy egy a, a villanykörte példa, egy másikat, amire teljesen véletlenül futottunk be, de megint a város szemmagasságot reklámozom. Csúcs Mónika kolléganömmel csináltunk ketten csináltunk egy játszót és sorozatot Akkor volt az, elúsz szabvány játszóteret a gyerekek igen. érdekében, és akkor jó, milyen szörnyű dolog, kiesik a betelep. Egyáltalán nem volt tömeges halál a játszótéren, hát azért Nekem is van, van gyermekem, gyerekem, gyerekem. sokat ültem a játszótereken, jó. hát persze eltaknyolt a, a, a sóderen, és f, akkor feljött a tér, de hát megtanulta, hogy legközelebb nézzen a lába elé, ordított, uh -huh. kimostuk a sebet, azt jó most ez nagyon szépen kiderült a dolog, teljesen döbbenetes. nem ezért indítottuk ezt a sorozatot, hogy az EU szabvány, amit kitaláltak, ez az EU gyerekbarát játszótér, az egy Dán cégnek a iniciatívája volt kezdeményezése. Iszonyat és ügyesen csinálták hosszan, ez a cég elkezdett egy bizonyos termékcsoportot kialakítani szépen, és ezzel együtt Brüsszelben lobbistákat engedett nem, ki, akik ennyi. szépen, évek alatt, ennyi. nem ment gyorsan, elkezdték a szabványt kialakítani, uh -huh. végül meggyőzték a döntéshozókat, hogy hát ilyen és ilyen kell, és akkor e, meg, megszülettett a játszótér szabvány, és Európában egy nagy cég volt, aki ezt tudta termelni, valamilyen okból, hát ők már ezt gyártották, ha még a, Mert okos, már a piacra, a, a piacra nem léptek elő. Ugye, ha ezt akkor vették. Uh -huh. Először, itt voltak például vidéki ö, ö, ö, fiúk, lányok, akik ö, kapolcs mellett élő csoport, akik ö, ott vettek egy házat, több családot, ott él, mindenféle művészlelkű emberek, és ezeket a fa tereket készítették, egyebeket vettek mm. fákat, gerendákat, mindenféle muris, mm. meg szép alakokat faragtak, csináltak belőle a hajóhintát, ezt, azt, tamaszt. ez abban a pillanatban kilöködött, mert nem volt gumizuzalék, mit tudom én, micsoda, és szóval lehet, nem, nem tudom. Nem meg a szabványnak. Nem felelt meg a szabványnak, pedig hát ez volt a természetes, mert ugye közelebbi a természetes, mert én is gyerekkoromban fákon játszottam. Na most hát próbáljon meg valaki, akár a 12. kerületben, a legzöldebb kerület Budapesten, valahol fá, fára mászném, mm. hát nem, nem nagyon lehet. Tehát akkor is egy pócer volt, de ezt meg lehetett csinálni. Most viszont nem lehet megcsinálni, mert jön a szóstokkal, meg a mit tudom mi, mivel, és azt mondja, hogy szuttyien nincsen. Igen. Egy csomó embernek, és ezzel, ezzel és akkor visszatérünk megint, amiről beszéltünk, egy életmód is veszélybe került. Tehát ezek a családok, akik egy elmen, nagyobb részt Budapestről elmentek egy vidéki településre, ott egy kis ipar létrehoztak, éltek a maguk természetes életét, mert a krumplit is a, a kertbe termelték, és a többi, és a többi, megszűntek. Most nagyon sok ilyen természetes életmód van, amit ez a, a, a fogyasztói motolla, ez bedarál. Hát, szerintem az egyik legnagyobb és legsúlyosabb gondot okozza a, az egészségügynek a problémája, ahol tulajdonképpen azzal kell szembesülnünk, hogy a gyógyszerek és a, az eszközöknek a, a túlzott használata jellemzi ezt az orvoslást. Tehát az orvosnak a saját diagnosztikai képessége olyan mértékig ma már, visszafejlődött, hogy, hogy gépek nélkül, analízisek nélkül, stb. nélkül nem hajlandóak e, a egyszerű diagnózist sem felállítani. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy, hogy nem jó mondjuk a vérképet kielemezni, vagy nem jó, hogyha van MRI, meg nem tudom micsoda. De amikor a legegyszerűbb esetben is ezt ösztönzik, hogy ezt, ezt vessék be, márpedig ezek a gyártók gyógyszergyárak és eszközgyárak valóban nagy energiát fektetnek annak a bizonygatására és ők pénzelik például a egyetemeket adott esetben, hogy ebbe az irányba folyjon az oktatás. Tehát ne, ne az legyen, hogy olyan orvosok vannak, akik akik rád néznek, megvizsgálnak, és megmondják, hogy mi a bajod, meg akiknek van egyed órájuk arra, hogy kikérdezzen, hanem lehet, hogy egy olyan egészségügy lenne, ahol senkinek semmire ideje nincs. Ja, a számítógépnél. De mindenütt gépek vannak, és mind 8 vizsgálati erre kell valakit küldeni, és utána papírokból ránéz, és megapíg, hogy mi bajod, mond, de nem néz rád. Már pedig ezt tapasztaljuk, tehát ez most nem egy, nem egy agyrém, amit mondok, hanem ez egy hétköznapi tapasztalat. Miközben nagyon jól tudom, hallottam egyszer egy ilyet, hogy két ilyen öreg professzor, nem tudom én valamilyen, lehet, hogy sebészek voltak, vagy valaki, nem tudom én, kórházba ö, ö, nézték a betegeket, és jött valaki, és azt mondták, hogy vese, máj, Szerintem mondták a betegséget, tehát, tehát a mozgásból diagnosztizáltak. És talán, ha megnézték, igen. mivel hogy, mivel, hogy a tapasztalat, a az az gyógyítás az ilyen, az emberrel foglalkozik, iszonyú do sok dolgot kell természetesen tudnia, és ezer és egy jelből meg tudja állapítani 90%-os pontosággal az esetek többségében, hogy mi a baj. És akkor még biztos van egy hányad, amire nagyon jók, hogy vannak a gépek, de nem az, hogy a, a, az egészségügy, és mitől szemben az egészség, hogy nagyon drágák a gépek, nagyon drágák a gyógyszerek, ezt nem tudjuk kifizetni. És ezt nekünk kéne kifizetni a társadalombiztosításon keresztül, stb. stb. Miközben például a megelőzésre, a helyes életmódra, egészséges étkezésre, sportra, hát igazából még a mai napig sem kerül sok pénz, pedig ezek most már kezdenek szólamokká válni. Hát sajnos ez az ipari szemlélet ide is teljes mértékben betört. Most hallottam egy adatot, hogy a következő évben egészségügyi fejlesztésre, már megint a fejlődésnél vagyunk, 300 milliárd forintot adnak. Na most ez a 300 milliárd forint, ez arra fog elmenni, hogy mindenféle nagy épületeket uh -huh. építsenek, és telírakják ezekkel a masinákkal, aminek egyébként tényleg szükségesek, mert jobb, hogy van rönge, mint hogy nem volt, vagy hogy van MRI, vagy CT, vagy ilyesmi, mint amikor nem volt. most hát, ez van, hogy Csak, bizonyára szükség hát, persze, van. pontosan, igen. pontosan. De most már azt súlykolják az emberekbe is, hogyha neki fáj a feje, E, akkor azonnal tessék engem, miért kell. Ezt látja mindenhol, ezt sugározza. E, és egy ilyet sugároz. Megint a, a műsor elején mondott néhány gondolatothoz az térjek vissza a Géza, amikor az allergiát említetted. Most az alergia például e, komoly emberek, nem olyan vadbölcsész, mint én vagyok, komoly emberek szerint azért egyik terjedésének szinte járványos terjedésének az oka az, hogy a kosz eltűnt a világból, a gyerekek világából. Tudni lé, a, a kisgyerekkorban az alkalmazkodó képesség más, mint, mint itt nekünk, Ö, hogy mondjam, a fiatalság felső kategóriájából edző három őszúrnak az asztal körül, Ö, Azaz szoktak hozzá, hogy, hogy a koszos kézzel játszottak kint az udvaron valahol, és akkor koszosak lettek. Na most hát mit látunk, hogy a tévében ilyen szuper szappan, ami már blablabla. Egyszerűen egy ilyen steril világba helyeződnek be, és nem szerzik meg azt a természetes ellenállást, amit egyébként megszereztek volna. Igen. Amit egyébként megszereztek volna. Olyan, most akkor ebből aztán Bocsát, azt És ez ki... az egész is kül, hogy azok a szerek egyébként, amik ezt a stelítást okozzák, azok még megterelik, még ráadásul extra módon a Igen, szervezetét Igen. adott esetben. Mert nincs, nem természetes szerek ezek, hanem begyipari be termékek. Igen. Szóval még régen a szappan főzték, meg, de lehetne folytatni a sort. hát uh, szappan a mostak is most tele vagyunk ilyen vagy termékekkel hát elborzadok amikor egy bevásárolok akarok venni egy sima mezei Vukatő sampont, meg használom és meg, meg hát most vennék egyszerű szappant is, hát a baba babaszappanom kívül más már nem árulnak Na lényeg az, hogy hát szörnyenek az, ami ott van. Nézd meg, kigyártsa, mert ez ma már nostálgia termék, mint a kettő valamelyik nagy kínai, vagy mit tudom, báma, érdekel, hát most nem az Nézd meg, rá fogsz hogy melyik amerikai most Jó, de csak mondom, hogy ez mind kőkemény, könnyen szennyezés. Tehát ami az a rengeteg flakon, amit használnak és eldobnak, az is az, de ami benne van, az is az, mindenestől az, tehát az Én. egész drogéria mindenestől egy nagy könnyű szennyezés. Sőt, lehetne folytatni a többi osztálynak a tartalmával is, hogy az, az micsoda, hogy miket tesznek az élelmiszerekbe szerekbe is itt tovább, hogy ez az egész egy, egy nagy Na, hatalmas könnyelhez például... és maga a doboz, amiben mindezt eladják, az pedig egy vizuális könnyelhez szennyezés. És e, e ittünk ki, hogy vajon a, az úgy, államnak hol kéne ebbe Mert például arra gondolok, hogy a, a nyugdíjasok Sorban állnak azért, hogy megvegyék a 100 forintos vagy 300 forintos úgynevezett narancsízű szörpöt, ami egy nagy műanyag palackban egy festett víz, cukros víz és, és valamilyen narancs aroma. Mert megnéztem, hogy micsoda, és döbbenten láttam, hogy de hát ennek ez nem szörp, ennek semmi köze semmi. Nyomokba tartalmaz nem tartalmaz hat. nyomokba se tartalmaz, semmit nem tartalmaz teljesen őszintén rá van írva, mi van benne, de olyan olcsó, hogy az emberek ezt megveszik. De ez, ez, ez, ez olyan mértékig a fölösleges és káros kategória, hogy azt kell mondanom, hogy én itt meghúznám a vonat, hogy olyan terméket, aminek semmi köze a az élelmiszerhez, azt ne lehessen árulni. Hát ha akarja a, a nyugdíjas, hát pancsoljon össze otthon cukorból és vízből valamit, ha neki ez, az, ez hiányzik. De értsük meg, hogy a szörp, ami szintén nem nagyon egészséges dolog, mert végig csak szirup cukorból van, de mégis az, az gyümölcs és cukor és egy kis víz. És nem kell bele semmi tartósítószer, mert ott a cukor. Hát ehhez képest ez nem ilyen ja, jó, hát az, az 7-800 meg 1500 forintba fog kerülni, hogyha jól van megcsinálva. De, de meg kell vennünk? Kell, szükségünk van rá? Egyikre sincs szükség Bicsom. igazából, de, a más, de az, ami kifejezetten már, már egészségrombolóhoz, ezt nem is szabad engedni. Na most uh, akkor megint közelítsünk vissza a törvény felé. Agen. Egy picit. Ugye a a, és maradjunk az evésnél. Én szeretek enni, haspuk vagyok, bevallom. Ö, nagyon ö, nagy szerepe van abban, hogy a, a természetes tápláléknak, tehát a megszokott tápláléknak a, ö, nem tudunk enni, az, hogy nincs hol elkészíteni ezeket. Mm. Amikor például, Gábor, ebben te vagy otthon, elkészítették a lakótelepi szabványlakásokat, akkor abban olyan konyhákat szaporítottak tízezer számra és nem építettek spájzot mert mondjuk az az, az szekrény ami hát ott fügyi, van el, ugorba, hogy ezzel ez hiszem ez egy építési szabvány volt ami szerint Jó. építettek ezzel a szabványjal teljesen tönkretették a gasztronómiai kultúrát Hát azt tudatosan erőltették akkor, már kezdték, uh -huh. hogy a modern háziasszony nem fog otthon kocsvasztani, hanem hát a nyolcszor a munka, nyolcszor a pihenés, nyolcszor a szórakozás egyében, megveszi a készételt, otthon megmelegíti. Meg hát és az az ettek hát, a mézkezdőbe mentek. Igen, de, hogyha, de ha véletlenül hétvégén is van, vagy uh -huh. este van, akkor is, és már akkor jöttek a miredittel, uh -huh. meg a konzerve, hogy akkor a tudatos háziasszony az az ilyenekkel foglalkozik, és akkor még ez nem nagyon működött, még a hagyományok működtek. Most meg az embereket leszadatták a főzésre, de komolyan mondom, nem csak a fiatalkorosztály pizzázik, az idősek meg szállítatják maguknak, és, és már kivétel közé tartozik az, aki még rendszeresen főz, mint ahogy régen ez természetes volt. Ö, és ez, ez, emellett ugye bejöttek a mesterséges anyagok, hát ö, emlékszem, amikor a babkávét a nagypapám pörkölte gáz fölött, és utána, utána meg kellett darálni, és, és, és itt tovább, szóval ennek volt egy ilyen rituália, Ha most már eleve úgy veszed meg kapszulába, az atomatába. Fogalmas sincs, hogy mi van benne. Tehát ö, ö, nem találkozol az RRT termékkel, hanem már ilyen, ilyen, ilyen megcsócsát dolgokat adnak nekünk. De a erre azt fogja mondani, háziasszony, és ebben a tegényedben látszólag igaza van, de nekem erre már nincs időm. Hiszen én annyi dolgozom, hát ez annyit dolgozom, ideje? 10 órát, meg 12 Arra órát kell annyi? dolgozni, No de hogy tudnám különben megvenni azt a mérelitet, ha nem dolgoznék? <gül> hát <háromszak gül> Hogy tudnék autóval járni, ha nem dolgoznék? Igen. És hogy tudnám el, elvégezni a munkámat, hogy nem tudnék autóval oda menni? Tehát, tehát ez a szint. Civilizá... Másfajta megyek? É, igen, de, de itt a, a fő probléma az, hogy valójában a, az embereknek a jövedelme jelentős, Magyarországon mindenképpen, nyilván a nyugati országban egy picit kevésbé, a, a, azt azt a létfenntartást uh, fizeti ki, csak értelmetlen, bonyolult módon teszi azt meg, amit azelőtt is uh, egyszerűbben meg tud csinálni. Tehát ma mondjuk Budapesten nem tökéletes azért ma már a tömegközlekedés, és bizonyos helyekre valaki például nem tud időbe eljutni, ha olyan helyen dolgozik, és akkor autóval jár, mert még, jobb, még ilyen értelemben látszalag jobban jár. Na de azt a 30 ezer forintot nekem meg kell tudnia keresni egy hónapban. Jó, akkor olyan pozícióban van, hogy akkor ezt megkeresse és izé, de nincs ideje, mert az ez idejével fizet. Tehát hát, ez, a dolog, ez, ez, ez a dolog, ez a dolog, a rendszerben van a hiba. E, az a idő, idő alapvető dolog, és úgy hogy idáig eljutottunk, mert. Mert azt gondoltuk, hogy ezzel sok gépel az, az időnket fogjuk megsporolni, hiszen nem kell kézzel csinálni mindent, hanem csak gombot megnyomom, és már meg is van. És azt hittük, hogy több időnk lesz ettől, hát sokkal kevesebb lett. Úgy kicsit ott az idő a kezünkből jelképesztő, és rongászom, mert mérgedett egér egyik erről a másikra, és, és, és időnk a sokkal kevesebb van régen valahogy Többi ide jutott. Mindezek hát ez is az mellett és Hát ez is az egyik cél, hogy az időd ne legyen, mondom, mint a katonaságnál, aki ébresztőtől takarodóig el van foglalva, be van osztva, az nem helytelenkedik. Az nem helytelenkedik. Akkor akkor úgy... Így van. Na most én itt állítom, hogy vannak olyan, és ezért mondtam azt, hogy környezetvédelmi törvényre nincs szükség. Hanem a törvényeket kell úgy alakítani, hogy ezek mondjuk így, hogy megfelelő környezetvédő szellembe legyenek, például az, hogy lakásokban mekkora konyha legyen, lehessen. Már is is konyha újabban, se mekkora konyha azt, azt egyszerűen azt kell mondani, ha van egy méteres, négyzetméteres lakás, akkor nem építhető mellé méteres konyha hanem csak az a konya legyen húsz. Tudom, hogy naívnak tűnik, de valahol nem az. Vagy az élelmiszer szabványok, ami talán nem ilyen keresztrejtvényszerű vizék címkék kerüljenek fel. Ezekről mind, mindig jönnek a dolgok elő. Hát ezeket is tehát lehet szabályozni. Én látom értelmét a de szabályozásnak. De mi, mi a nagyobb baj? Igen. Tudod, mit kéne megtiltani, meg és ez, ez, ezért olyan borzasztó nehéz ez szabály. Ilyen törvényeket bármelyik állam előbb -utóbb hozhat. De azt hogy fogod megtiltani, hogy a nemzetközi kereskedelem ö, ne hozhassa ide az olcsó élelmiszert, nem tudom én honnan, azt, amit itt is megtermelnek. Hogy, hogy tiltod ezt meg? A globális ökológia kell gérni. Tehát, globális tehát ökológia kell. nyilván mit, mit fog jelenteni, hogy ez, ez, ez, ez harc, harcá fog Kami válni, alakka. ahogy most harc folyik a mi pénzünkért, és egymással harcolnak a, a, a gazdaság szereplői, úgy a saját megvédésünk is áldozattal fog járni, hisz ha én azt mondom, hogy én nem fogadom el többé azt, hogy nekem száz kilométerről, távol, távolabbról hozzák az alapvető élelmiszereket, mert a borsot meg vagy arra. a sót hát hozzák, ahonnan lehet, de, vagy fűszereket, de hát a, az almát, vagy a krumplit, vagy a izét nehogy már nekem, még csak Lengyelországból se hozzák, tudod? De hozhatják. És engem nem zavar, hogy, hogy mondjuk mondjuk Szlovákiából hozzák, ami, ami 80 kilométerre van de ne hozzák Németországból, ami ezer kilométerre van, És itt nem, legeti, egy, nem, nem nemzetek ellen folyik, hanem ez egy, ez egy, ez egy logika, logika. Igen. A, egy, egy, egy ökológiai logika diktálja ezt. Ha ezt bevezetem és megtiltom, akkor ezek a nagy doboz válatok mint, mint a ugye, akik a, a Tesco meg és ezek, szépen becsukhatják a boltot. boltot. Igen. Itt is vannak hmm. olyan szabályozó eszközök, amivel ezt végül is lehet, lehet szabályozni, csak máshol. Például a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének azonnali hagyása. Nevetséges az autópálya, Igen, az a, a, a és a többi. A másik, hogy, hogy ezeket bizony keményen meg kell adóztatni. Mert nem, nem is csak arról van szó, hogy, hogy ö, ö, ö, Magyarországi példát fogok mondani, hogy ezer kilométerről hordják a dolgokat, de amikor a magyar tejpart néhány monopólium fölvásárolta, akkor például megszüntették a Kaposvári tejüzemet, és a termelést áthelyezték győrbe. Uh -huh. És azt történt, de azért somogyban még voltak tejelő marra, uh -huh. bla bla bla. Történt egy begyűjtés, a begyűjtött tejet föltették a teherautóra azok addig bevitték Kaposvárra, de most már elvitték Győrbe, majd ott hanem dobozos tejet gyártottak, be, meg ördög tudja, hogy visszavitték. Na most ráadásul ez nem is autópálya vonal, azért mondtam ezt a példát, tehát a Kaposvár-Győri út az nem egy autópálya útvonal. Ezeket az utakat, ezek a terhelratók fokozottan terhelték, és a többi, és a többi, és a többi. A cél az egésznek az volt, hogy ezek a nagy gyártótelepek, amik voltak, ezek egy Milyen bizonyos logika szerint, logika szerint gazdaságosabb, pénzügyi logika szerint gazdaságosabban, de csak azért lehetett gazdagságosabb, ez az egész szállítás, mert a szállítást nem fizettették meg velük azzal, hogy tönkre megy az út, és e -hát. egy csomó mindennel, a környezet abban a pillanatban, hogyha ezt megfizettetik velek, akkor rögtön nem gazdaságos, és ne. akkor még a mostani bankár vagy pénzügyes vagy mit ne, tudom, én is azt mondja, hogy hát akkor hagyjuk Nos Most a ezek a, a példák dolgot. mutatják azt, hogy a GDP alapú ö, összehasonlítás mennyire torsz, hisz ez az ide-oda ja. szállítás, vagy a nagy kórház, amelyik minél több beteget ö, lát el, és minél több beteg van, és minél nagyobb a kórháznak a, a szolgáltatása ez a GDP-t, mint növeli. Minden, minden katasztrófa Esz. növeli a GDP-t. A útonkromált is, meg a helyreállítása Igen, is minden a, a GDP-t. Az Igen, tűnik, tehát, pedig nem tehát ez, ez a mérőeszköz már pedig az egész a mai napig tulajdonképpen... Erre megy egy a játék, amikor azt mondják, hogy Magyarország meg is egy másfél százalék lesz a GDP növekedése, vagy még annyi se. És ha Inkább... csak fél, akkor baj van. Is. De uh, mivel tevődik az összes? Pontosan. Itt a vége felé mondhatom, hogy amivel kiindultunk, elején mondtuk ezt a fenntartható felelődési stratégiát, amit ugye most vannak a parlament elé terjeszteni. Hát adtunk egy kis muníciót, úgy érzem, en, ehhez a stratégiához. Remélem voltak, akik hallgatták a műsorunkat. Ha más tudjuk, akkor a Hajfman Ágnes a kollega. De egyébként nagyon szerencsés, e, hogy van egy estet igaz, tegyük hozzá. És, hát, és, nem és nem nem remélem, hogy, hogy eljutott megfelelő fülekbe, hogy nem a pusztába kiáltott szót, de hogyha azt a hallgatóknak a fülé semmi képvisel tekintsük pusztának, mert ugyanis reméljük, hogy minél több hallgató figyelmét sikerül föl hát, jelenteni ezekre a kérdésekre, és hogy ezeket ányaltan kell megközelíteni. Ö, és, és hogy nem nózongok szintjén kell gondolkozni, és egy kicsit magunkba is kell fordulni, tekinteni, amikor azt mondjuk, hogy védelem és én tudatos vagyok, környezet tudatos vásárló vagyok. Mit jelent ez a valójában a valóságban? és egy környelektudatos államot meg környelektudatos várost hogy lehet kialakítani. Mindezeket hát várnánk ettől a ettől a fenntartó felvédési stratégiától, amit a országgyűlés fog majd hatalrabban elfogadni. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Bocsás, meg, én nem várnám. Én, én, én ellent mondanék veled, én nagyon örülök neki, hogy van ilyen stratégia. Legyen. De tekintettel arra, hogy nem ez a szándék mozgatja az államokat, hogy Ebbe az irányba lépjenek, hanem ez inkább egy, ez, ez egy már egy kulturális nyomás szinte, tehát ennek kell lennie, mert látják, hogy azért valami nincs rendjén, de valójában az alaprendszerhez nem nyúlnak hozzá, sehol nem mernek hozzá nyúlni. Így van. És, és ehhez, ehhez ők nem is fognak hozzányúlni, ehhez én fogok tudni hozzányúlni azzal, hogy, hogy milyen miből válogatok, és mit fogadok el, mit fogok fogyasztani. Tehát igazából a kezünkben van a civil... Kezünkben erber. a jövők, Aureo Petschei írta igen. ezt a könyvet. Igen, ez a cél igen, de én, a én nem várnám az államtól ennek a... a, a nagyon örülnék, ha úgy lenne, én, de nem én, válom, én, én, hogy én, az állam mértékig, fogja megváltoztatni. Igen. Én egy bizonyos mértékig, igen. Tehát eh, kellenek törvények és bizonyos igen. dolgokat kell ha Habár pont rossz példákat is mondtunk, a játszótér meg az energiatakorikus izzó, de van lehetősége beavatkozásra. De egyetlen egy dolgot, én csak megint visszatérek, azért ne környezetvédelemről vesz, beszéljünk, mert az egy defenzív, egy védekező szó, hanem környezetépítésről vagy nem is tudom, bármit lehet. Elérkeztünk annak, hogy a természetes agresszivitásunk elkezdődjön, és radikálisan, akár anarchista radikalizmussal, mint politikai ellenfeleim valaha vádoltak, meg kell ezt változtatni. A videkezésnek vége támadás. Hajrá, két hét múlva jövünk. Kolondzsia Gábor Búcsúzik a Búcsúzik. Szabó Béla István, és köszönöm, hogy meghívtatok. És Marcinak köszönjük a zenét és a hangot.